Akrázok ki közösen az emberiség a a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyél részt tős játékunkon. A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő tőkével rendelkezik. A győztes neeménye. Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. A 88.1-es frekvencia ellen magazinja az Apokalipszis Részvénytársaság a kedves hallgatókat legalábbis a hétvégéreig, de azért még egy adás kedvéért itt leszünk veletek a következő két óra során Magyar Dáviddal és Nyári Gáborral, két kollégámmal, akikkel megkísérlünk, minél elmélyültebb és minél nagyobb nosztalgiával ö, ö, előadni az elmúlt ö, 17 évnek a politikai annál leszét a politikai tanulságok sorát. A 063030881-es SMS-számon, valamint a 2234881 es telefonszámon reagálhatóan arra gondoltunk hogy mi lenne akkor, hogyha felidéznénk a rendszerváltást, mert mégiscsak az az a momentum, amikor, hogy mondjam, minden félre ment, vagy valami, valami, valami félre csúszott, vagy valami elcsúszott, vagy valami nem rendesen lett megcsinálva. Tehát valami, valami meló meg lett csinálva, csak úgy, ahogyan általában Magyarországon, amikor hisz mondjuk egy mosógép szerelőt, kijön, elkértőled egy valak pénzt, és a jövő héten megint bajod van vele. Tehát kb. ez a rendszer is úgy lett megcsinálva. Vagy nem? Hát azt gondolom, hogy ez, uh, amit te az imént elmondtál, ez inkább a jobboldali narratíva. Tehát azért sokan élnek ebben az országban, mi most is azt hiszem, és uh, félig pedig is közéjük tartozom, akik azt gondolják, hogy, hogy a rendszerváltás alapvetően jó volt. Tehát a rendszerváltáskor azt gondolom, hogy az akkori politikai elit igenis nagyon jó munkát végzett. Hmm. Uh, a rendszerváltás várja. Tehát a Trianoni békediktátum, az rendezte az etnikai viszonyokat a Balkánon. Ilyetén módon, mivel az már fenntarthatatlan volt, és belesodort Európát egy világháborúba, azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez egy szükséges valami volt. De a módja, tehát nem a tényéről beszélünk, a módja, ahogyan végrehajtották, az viszont sérelmes. Azt hiszem, hogy a rendszerváltással kapcsolatban is valami hasonló a helyzet. Szükséges volt a rendszerváltás, de az a mód, ahogyan végbe ment, az azért ezersebből vérzik. Vagy mégsem? Hát én azt gondolom, hogy, hogy ha a pusztán közjogi értelemben, vagy a dolog vértelenségét tekintve, a rendszerváltás mindenképp példaértékű. Ha megnéznek a környező országok rendszerváltozásait, a miénk azt gondolom, hogy mindenképp zöggenőmentesebb, és szemben mondjuk a, a román forradalommal, ö, vagy a, ö, a prágai kéthetes, ö, ö, ha olyan véresnek mondjuk nem is tekinthető eseményével, mint amilyenek a romániaiak voltak, de azért, azért a miénk mindenképpen... Ö, tehát ez ennél jóval kevésbé drámaibb és példaértékű módon zajlott. Tehát... Uh, egy totális diktatúra uh, uh, romjaiból azt gondolom, hogy uh, ennyire gyorsan és fájdalommentesen egyetlen egy uh, ország sem volt képes föltámadni. Ne, neve, ne, ne, ne, ne, ne, ne nevezzük a Kádár rendszer totális diktatúrának, az ne egy paternalista ezt, ne diktatúra ne ezt volt. A átállást fájdalommentesnek, szerintem milliók tiltakoznának ebben az országban, mert a mai napig érzik a bőrükön, az átállás okozta a sokkot. A fájdalommentesség alatt nem azt értem, hogy, hogy, hogy, hogy e, e, hogyan ezzel a ezzel rendszerváltása magával mindenki jól járt, hanem azt gondolom, hogy a körülményekhez képest a dolgok igenis szerintem legalábbis jól alakultak. Szóval... Az a kérdés, hogy jó, a jobboldali narratíva az úgy hangzik, hogy elmaradt a rendszerváltás. Ezt Csurka István vetette föl először, még a 1991-es éveknek a legelején, és gyakorlatilag a jobboldali narratíva tíz éven keresztül nem változott ezzel kapcsolatban. Holott ez egy ottobaság, <gül> mert volt rendszerváltás, garnitúraváltás az, hát, az részben. részben volt, részben pedig nem, Ez ott, ott tényleg vannak kívánni valók. De, de hogy ez volna, az nevetség. Ugye a ez... garnitúra váltás hiányosságaiban pedig ugyanúgy terheli felelősség a baloldalt és a jobb oldalt. Tehát a jobb oldal ugyanúgy tele van volt MSZNP tagokkal Lesz, hogy ez, ez nem, legalább az... nem Igen, nem lehet így a bolygón fogadni. Szerintem azért, szerint azért felesleges erről így gondolkodni, mert, mert uh, uh, teljes elicserét végrehajtani nyilván nem lehetett volna illetve itt. Hát itt van az Antany József elhíresült mondata, ugye, tetszetek volna forradalmat csinálni, ebben az esetben nyilván, hogyha a a régi párterit vezetőit, illetve az akkori ö, ö, technokráciát a, a, a, vagy, a vagyont később átmentő szocialista iparvállalatok nagyfőnökeit, ha akkor sorra felúgatja a, a lázongó magyar nép az Andrási útlámpáiról, akkor nyilván beszélhetünk volna teljesen. ha van Egyébként... tehát arról beszélünk, hogy van a Nem, meg, de mert ez Antal részéről is egy büdös nagy volt. Azért, ez ezt engedjük és, már meg. Tehát, igen, igen. Tehát ö, mi az, hogy vagy fellúgatja, vagy miniszterelnököt csinál belőle négy évre rá. Tehát, hogy olyan nincsen, nem, nem. hogy húzunk egy, mint ahogy történt például Németországban, hogy húzunk egy cezúrát, és aki addig abban a rendszerben vezető funkciót vállalt, az a következő rendszerben nem vállal vezető Igen, csak gondolom, funkciót. Igen, azt hogy, hogy nálunk azért, ez a kérdés azért, azért nehezebben megválaszolható, hogy hogyan kellett volna másképp csinálni ezt az egészet. Mert azért azt mondom, hogy a, hogy a Kálder János a magyar és a magyar nép Közti az 50 követő, ugye a kompromisszum, illetve a konszolidáció éveit követően, azért azt gondolom, hogy, hogy nálunk sokkal többen váltak a rendszer elfogadóivá, kiszolgálóivá, társutasaivá, mint, mint a környező kommunista országokban élők ö, emberek többsége. Tehát azt gondolom, hogy ahogy te is mondtad, hogyha nem beszélsz egy totalista diktatúráról, csak egy autokráciáról, vagy egy paternalista, ö, tulajdonképpen definiálhatatlan, de semmiképp sem demokratikus államról, ö, akkor, akkor ö, ö, azt gondolom, hogy hogy Nálunk azért nem beszélhetünk teljes elit cseréről, mert, mert ha valaki teljes elicserér próbálkozott volna, egyébként én úgy tudom, hogy a magyar történelemben ez egyes egyedül a Rákosinak sikerül kompletten egy uralkodó osztályt eltávolítani a, a, a, a, a magyar politikai közéletből. Erre a se korábban se később nem vállalkozott senki. De, de szóval azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, igen. A rendszer, de ez nem önmagában a rendszerváltás Tehát Az gondolom, hogy azért rossz az a narratív, hogy a rendszerváltás nem történt meg, vagy csak részben történt meg, vagy elícsere nem történt. Mert magunkat nem tudjuk leváltani. Tehát azt gondolom, hogy egy komplet generáció az a, az a korosztály, aki, aki valamilyen forrában igen, tulajdonképpen mindenki kiszolgálta ezt a rendszer. Tehát igen, tehát nem az tudom, az hogy hol lehet meghúzni ezt a cezúrát. Hát nem tehát, mondok, hogy, hogy neked egy hogy példát, jó? Húzzuk meg a párteliknél, a KB-nél, a PB-nél? A KB-nél, a PB-nél, KB a, Pb a minisztertanácsnál, az elnöki tanácsnál, a Központi állami szerveknél, igen. Az a mi, hogy meg akkor akkor, oma, Ez most csak egy. javaslat, egy az volt, igen. Körülbelül öt emberről beszélünk, akkor most nem, nem lehet ne adja a, hát, hát, hát, hát, hát, hát, a polsban. Már a politikai de, bizottság is valami 15 emberből állt, nem, a központi bizottság az 300 emberből állt körülbelül. A központi vezetőségről még nem is beszélünk, Igen, és akkor a Tanács meg az elnöki tanács nem így, tehát ez nem most. De én arról hogy már a köztársaságunkot is egy egykori PB tag, és a Moszkvai nagykövet ki. Jó, hát azt gondolom, hogy, a virágos, hogy... de most. De, de a rendszerváltás az így alakult. Nekem a rendszerváltás bűnben fogant ezek szerint? Hát, hogy mondjam, a rendszerváltás az semmi más nem volt, mint egy. Egy nagy házi buli. Egy házi buli, ahova bizonyos embereket meghívtak, bizonyos embereket meg nem hívtak meg. Az akkori ellenzék reprezentánsai, akik magukat kikiáltották a hivatalos, a hivatalos ellenzékének, ez két részből állt, állt a az úgynevezett demokratikus ellenzékből, a beszélőből, meg a köréből, ez Kb. Úgy lehet összefoglalni, aki hogy Fidesz, is, aki Fidesz és. ZDF... Ez demokratikus felhatalmazással nem rendelkezik. Semmiféle felhatalmazás. Hogy, hogy képviseljék az, az, az, az, az ország ellenzékét. Persze, ugye? semmiféle. És volt a másik, ennek volt az alternatívája, ez pedig a lakitelki csapat. És akkor és, és, hát voltak még történelmi, voltak még történelmi pár pártok, voltak még történelmi pártok, hát egyik se vitte sokra, sem a, a Barankovics utód utódes ezt a demokrata néppárt sem az MDV, sem a az igen, a szociáldemokrata párt, ami rögtön három múlva és sem pedig a kis a párt, hát az végül is Tordjának a martaik lett. Tehát Igen, hány kis az a párt volt már az elmúlt években, de is Szóval igazából ez a két csoport nevezte ki magát a rendszert hivatalos ellenzékének. És ez a két csoport megalakította az ellenzéki kerekasztalt, ahova, magukon kívül különösebben senki más nem engedtek leülni, és azt mondták, hogy ők a hivatalos ellenzék, semmiféle társadalom. Ami felhatalmazással nem rendelkeztek. És akkor hát, összehívtak tud, egy... úgy, mintha most a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 azt mondaná, hogy ő a nemzeti Igen, ellenzéken. Igen, mondom, és akkor összehívtak, én... várjál, és akkor összehívtak egy nagy, nagy békülő bulit és itt és, és, és itt van a rendszerváltásnak a, hogy mondja, a, a az elárulása, amiről egyébként Csurka István annyi beszélt, mint csak ő nem lett volna ott ugyanezen a bulin, mint csak teki nem lett volna meghívója ugyanerre a bulira, ezt a bulit úgy hívják, hogy háromoldalú egyeztető tárgyalások. A háromoldalú egyeztető tárgyalásokra leült az egyik oldalra az MSMP, a másik oldalra az úgynevezett Ellenzéki, kerekasztal ezek a gyerekek, a lakitelkiek meg a beszélősök. a harmadik oldalra pedig azért még leültették az MSMP-nek, az a segítő úgy, mint hazafias népfront, valamint szakszervezetek országos tanácsa őt a harmadik oldal pusztán, csak azért, hogy azért kettő az, az egyenlő, rágyaljanak. Azért, és és azért kell, hogy megvédjem az ellenzégi kerekasztalt, vagy azért érzem kötelességemnek, hogy megvédjem az ellenzégi kerekasztalt, mert, mert most már mi azt gondolom, hogy könnyen beszélünk. Tehát 1988-89-ben, tehát 1990-ben, amikor a kelet-európai kommunista rendszerek, vagy államszocialista rendszerek sorra megbuktak, csak a megbukásuk pillanatában derült ki, hogy elég rájuk fújni, és, és szétparadnak, kiderült, hogy már nem is léteztek de, de akkor abban a pillanatban azért még egy olyan rendszerről beszélünk, amik, amelyek évekkel intézekkel korábban még tankokkal tapostatták szét a, a, a, a forradalmakat a, és a, a civil kezdeményezéseiket. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az akkori ellenzék félelme és kompromisszum keresése de ez, ez eredményezhette ezt a fajta tárgyalási és vagy mondjam, tehát stratégiát és, és ö, ö, szólhatott elsősorban inkább arról a félemről, vagy arról a, a, a, a hatalomnak akkor még A hatalom a hatalom, a a hatalom a múhajtásáról múhajtásáról múhajtásáról a múhajtásáról és nem a változású hatásáról, Nem, szólt. akkor még a hatal De... hatalomnak tulajdonított erőről szólt ez, azt gondolom, meg arról, hogy, hogy a dolgot úgy kell végigvinni, és úgy kell végigmanőverezni hogy, hogy a grózkáról egyszer se soruljon be, és. és az ő ő, ügyes a... A... Nem az ügyes Nem az ügyes stratégiákról, az ügyes kiegyezésről szólt valószínűleg a rendszerváltás A rendszerváltásban is. A rendszerváltás alapvetően Deák Ferencnek a szellemében fogant, és nem Kossuth Lajoséban. Nem, tehát engedtek a 48-ból. Erről van szó, ez történt. 67. 67 volt. Ez, azt ez mondom, a rendszerváltás, gondolom, az hogy Tipikusan 67 volt. A, a, a deákfélekéjegyezés akkor már sokkal inkább kompromisszum kereső szerintem, mint ez. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a rendszerből nem maradt semmi. Tehát a Kádár rendszeréből semmi nem maradt, hiszen egy népköztársaságból Köztársaság egy szociális. Talán szocialista, csak ö, ö, ö, <gül> Talán csak... Sosem négyzett a... demokratikus centralizmust képviselő msmp ből egy demokratikus Állam lett, egy tervutasítás gazdaságból, egy kapitalista gazdaság. A gazdasági rendszer az, mondom, az megváltozott. A gazdasági az rendszer mondom, az megváltozott, a politika. Az elintet megörököltük, de, mit, de De mondom, tehát ebben az országban, ahol ahol egyébként 720 000 pártag volt, és és az az ország egészen igenis megkötötte a kádárral a maga kis kompromisszumait. <gül> Ez nem igaz, a, a az személyzet. egyébként 000 még nem mond rá azt, hogy az egészet. Tehát e, azért. Azt, azt mondtam, hogy a 720. 000 pártag, nem azt mondtam, hogy az ország egész, azt mondom, hogy ahol 720 000 pártag élt, és ahol a, a társadalom többsége igenis megkötötte a. a a szabadság kisköreiért cserébe a maga kis kompromisszumait. Azt gondolom, hogy mindenki érintett. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Kíváncsi kérdésünk a kedves hallgatókhoz, mely kérdés megválaszolásával nyerhető egy rock band vagyis kettő darab rockband belépő jegy, mégpedig a rockbandnek a holnapi koncertjére, amely a, a Pecsában lesz megtartva. Szóval két jegyet lehet nyerni, és a kérdésünket azt nyári Gábor fogja tolmácsolni, a 22 88 es élő telefonszámunkon várjuk a választ az lenne a kérdésünk, hogy a harmadik köztársaság első szabadon választott parlamentje, tehát az 1990-es parlamentjében bejutott ö, f, ö, pártok közül hú, de ne a mondatból kikeveredni szóval a pártok ö, f, ö, nesztoraira a legidősebb képviselőre, képviselőire lennénk kíváncsiak a fidesz ebben az esetben most felejtsük el a kdm re nem emlékszünk az SZDZ-ben pedig, ha jól emlékszem, egy Gyuri bácsi volt a legidősebb, igen. tehát a, a kis az MDM... gazda. Igen, Bárint gazda igen, gazda. Igen, tehát a Kisgazdapárt, az MSP és az MDF legidősebb képviselőire lennénk kíváncsiak, kik voltak ők. Tehát kik, kik, volt az az az az az az kik voltak a korelnökök, és ha legyetek szívesek, akkor... Mind, jó, gyakorlatilag mindegyik 90 fölött volt. Hát ilyen 80-90 környékén voltak, igen. Na, szóval, hogyha, hogyha meg tudnátok mondani, hogy milyen 90 voltak ők. Igen, igen, hát igen Érdemes az lenne az legalább ezt Igen, azért meg. nagyon erős, hogy mind a hármat nevezzék meg. De ha mondjuk a kettőt megneveznek, eznek igen, igen, Jó, Ha kettőt meg. tudnak, akkor, akkor megkapják a jegyeket. Vagy a Robi kérdése pedig így hangzik, hogy hogy hívták, ezért nem kaptok semmit, de azért ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy hívták Botroggyi gyula rendszerváltás pártját. Halló, halló. Haló, haló! Haló, haló! Sziasztok, Tomi vagyok! Heló, Tomi! Egyeberül hogy 90 fölött volt, Ez Kéri Kálmánnak hívták. Kéri Kálmán! Ő volt, ő volt aki, aki azt hiszem, hogy nyugalmazott állományú tábornok volt. És Igen, valós, és megjárta a donkanyart! így bizony a és ő a független kis gazdapártnak volt hogyha jól tudom pontosan független kis nem nem ő MDFS es volt azt hiszem MDFS azt hiszem MDFS volt még egyet tudnál mondani a kor közül? a kisgazda pártnak volt nem nem nem de de de szerintem jó jól vagy azt is tudom, hogy löörintélek, akkor kottlak, kott Az első, elnöke volt ennek a kis ennek az új. egy köztes, hajú ember, bajtos, összes bajtos ember volt a levére, a levére. Bajtos szerepe nem volt. hogy magas ember volt, nem? Akkor alul színváltozó. Nem, a neve nem tudom. Nem. A kérikámráb biztosan lennek, a neve nem. Van emlékszem, hogy ott a parlament, parlament, parlament de katonai agyarulában szokott felszólalni. Hát szomor, szomorúak vagyunk, bár ez egy, ez egy helyes megfejtésnek indult, de aztán megálltunk egynél. Mi pedig meg, szigorú meg. gyerekek meg. vagyunk. Köszönjük. De kérik már-már megválni. Halló, halló. Ezzel viszont a következő meg könnyű a dolga. Reméljük, halló. Szerusztok, én a Stan és a Budrogi Pártya Rémlik. Igen. Úgy hangzott, hogy színes csokornak a kendő, Ez így van, <gazmítól> ez így van, de, de ezért sajnos el... nem jár gyendő. Nem baj, megap <gazmítól> <hazmítól> <gazmítól> e... már nyertem kettő. Valóban? Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hány szám alatt a írtam is, hogy hova kell mennem. Ez a Hedvig utca kettő szám. Hedvig utca kettő, de ez a kérdés nem volt elég újabb két belépő elnyeréséhez. Ez nem, ez nem, ez nem, mert mi kemények vagyunk, tehát hogy így, mi igyekszünk elkerülni az RTL klubnak azt a gyakorlatát, hogy meg kell mondani, hogy a négy lábuszéknek hány lába van, és akkor ezért ezen lehet nyerni valamit, tehát ez, ez ide még kevés. Hogy hívták az MSZP-nek akkor elnökét? Ő volt az, aki ellenzéki kommunista volt még a horti rendszerben, majd a Rákosi rendszerben szintén ellenzéki volt, tehát szintén szervezkedett, 56-ban balhézott, utána becsukták, utána segédmunkás lett, és nem lépett be a pártba, és 1990-ben a rendszerváltás után lépett be az msp be Ő tényleg borzalmasan öreg volt. De borzalmasan az. öreg volt, Igen. és egy végtelenül tiszteletreméltó bácsi. Tehát akkor még egyszer elmondom az őt Történetét. Sőt, még Garidei Körös is volt, ha jól emlékszem, a Rákoszékkal együtt indult, és ha jól emlékszem, már a tanács köztesek bukását követően vált ki a, már akkor kivált a kommunista mozgalomból, és alapított egy külön frakciót. Geniális, zseniális, zseniális. Sávú. És az ő neve egyet jelentett a magyar kommunista mozgalomban, és az ő neve paralel futott Trockijéval. Tehát aki trockistának számított ugye a kommunista mozgalomban, vagyis a alap- és az Aha. olyannak számított. A rákosi rendszerben. A rákosi rendszerben ő. ennek a valakinek. A ennek az ő nevéért jár a két jegy. Az ő nevéért jár a két jegy. Szóval ő az, aki a, a, a tanácsköztársaság bukása után egy külön frakciót alapított és kilépett a kommunista pártból. Kirándulni vitt a munkásokat egyébként. Ezért is ö, ö, bírálták őt a, a dogmatikus szektoriánus kommunisták. Hát, hát a az, lényeg, hogy az a lényeg, hogy föld alatti mozgalomban küzdött a horti rendszerben, később a később szálas idején. Ezt követően, amikor Rákosi ég hatalomra kerültek, elkezdték üldözni őt, továbbra is ellenzéki lett. Majdnem azt mondtam, hogy újra ellenzéki lett, de mindeközben továbbra is ellenzéki maradt. 56-ban részt vett a forradalomban, majd bebörtönözték, majd segédmunkás lett. Rákos Rákosi rendszert vég kompletten végig kompletten végigülte. <gül> majd pedig, Majd pedig segédmunkásként 56 után egyébként... tengedte magát segédmunkásként, nyugdíjas lett, soha nem lépett be az MSZMP-be, a rendszerváltás után belépett az msp be és az első parlamenti választáson az MSP színeiben parlamenti képviselő lett. De egy ennyire korrekt életutat, de nem? te hibátlan. Énként érdekes, hogy ki milyen tapasztalatokat szerez a lákosi börtöneiben, illetve mivé lesz a, a, a, a, a, a szabadulva a börtönből, mert ugye a rákosi rendszert is majdnem kompletten, tehát ő, ő csak 50-ben csukták be, Marosány György, György, ugye 1950-ben csukták be, és 1956-ban szabadult ki. A, a, és szemben majdnem kimondtam a nevét, szemben a hősünkkel, vagy a mi hősünkkel, ő azonnal csatlakozott ugye a Kádárhoz és a, a, a szovjetekhez. Hogy hívják a mi Hó, Igen. Haló, haló? Nem. Haló? Haló? Szervusz! szerintem először is a gazda az a Vörös Vinczebácsú volt. A... Ez így van, de most már nem sporolhatjuk meg a mi a... hősünknek a nevét sem. Hát én a Donát Ferencre gondolok, nem tudom, hogy ki gondoltatok nem? nem, nem, Donát Ferenc, ő egy evangélikus pástor, Nem, nem. Nem róla van szó, az ő, az ő az apjáról. Az apjáról, az apjáról. Tudom, ja, hogy lehentem. az apjáról. Igen, Na, ő, ő ezeket már nagyon csinálta, Nem, bocsánat. Lehet. Nem, nem, nem. A Donát... Nem, Szerintem nem, nem. nem lehet 90-ben képviselő, mert előtte meghatja. <gül> nem nem, nem, nem őróla van szó. De minden esetre nagyon szépen köszönjük a tippet. Még a De Fidesznél, hogy aki a Fidesznél a meg hogy pedig elmondta, igen. Igen, Vörös pedig Igen, a Fidesz korálnökét azt nem tudom, tudjátok hogy kicsoda. No, kicsoda. Kicsoda. Hát a horváth János bácsi, aki ugye Amerikában De korelnök, most de, a igen. az első szabadon parlament. De hát a Fideszben ö, mindenkori korelnök, úgyhogy... Tudod ö... mit? Tudod mit? Ö, azt csináljuk, hogy most én fölírom a te neved, és hogyha a következő három megfejtés egyikes sem kereszt képes a mi hősünknek a nevét megmondani, akkor te nyertél. Oké, de Benne vagy ebben? Mehet. Akkor mondod a neved? Ö, Zoltán vagyok. Zoltán? Igen. E, rendben van Zoltán, mondasz nekem egy vezeték nevet. Nem muszáj a sajátodat, csak akkor, hogyha bejössz, akkor majd be kell mondanod Jó, Juhász Juhász Zoltán, rendben van A következő három megfejtő egyike nem, Egyike sem tudja a mi hősünknek a nevét Akkor te vagy a nyertes, és a Hedvig utca 2-ben a jegyeket Holnap lesz a koncert, úgyhogy sietned kell Oké, okay, rendben Köszönöm Hello. Hello. Hát továbbra is várjuk a mi hősünknek a nevét Ki volt az MSP kor elnöke Az első szabadon választott parlamentben? Az apokalipsisérti Utazási Ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a haldukló földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája, csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Haló aló. Haló, hello. Haló, dr. Szent Águtai János. Nem. Köszi. <gül> halló, Ki halló. lehetett dr. Szent Águtai János? Haló, haló. Jó napot kívánok. Jó Mondhatom, napot. nem Mondhatom? Mondhatja. Demény Pál. Önnyert. Önnyert. Önnyert. Orgovány István a nevem. Még egyszer legyen szíves? Orgovány István. Orgovány István. Mit mondjak még? Mm, hát ő... Örüljön, mert hogy holnap meglátogathatja a pecsában a rockband koncertjét, és a Hedvig utca 2 szám alatt a 3 határhegyen átveheti az ön jegyeit. Jó, még egyszer. A, még, még a címet? Hát... Hedvig utca 2 szám, az a H 3 határhegyen van. Hedvig utca 2, jó, köszönöm. Gratulálunk. Köszönjük, gratulálunk. És mélységes sajnálkozásunkat kell, hogy kifejezzük Juhász Zoltánnak, de hát a megfejtés az megfejtés. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis serti részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Hát igen, a jó öregdemény, Pali bácsi. Akkor az evangélikus lelkész Donát apjáról kérdezünk titeket, mert mi nem tudjuk felidézni, hogy hogy is volt az ő története. Úgyhogy írjátok meg nekünk, ha tudjátok a 0-at 30, 30, 30 88 es SMS számunkra. Szóval én egy, egy valamire vagyok kíváncsi, hogy az a csurka, hogy az az Orbán Viktor, akik rendszeresen bírálják a rendszerváltást, akkor, amikor ott ültek a három oldalú egyeztető tárgyalásokon, akkor részt vettek benne. Akkor miért fogták be a pofájukat annyira? Mert hogy gyakorlatilag az ellenzéki kerekasztal részéről az, aki keményen és konkrétan odatette magát ennek az ügynek, hogy rendszerváltás, és hogy ezt kitalálja, és hogy kidolgozza, és hogy érvényesítsa a saját koncepcióját, az három ember volt, tölgyesi, szerintem fontossági sorrendben, tölgyesi Péter, Antal József és Kónya Imre. Ez a három figura... Ittosan nem azért a kis Jánost is... Hmm, mondjuk Jó ja. Melyik van most a politikában? Elnézést, melyik az, amelyik ott tevékenykedik a politikában? Uh, hát Melyik az, amelyik radikális módon bírálja ezt az egész rendszert? Ők alakították ki Oké okay. Orbán Viktor ott ült az ellenzéki kerekasztalban? Hmm, ott ült, ott ült Igen, igen, ott ült Orbán Viktor, ott ült Akkor is, mit csinált? Kitalálta, hogy hogy legyen? Megalkotta azt a rendszert, amit ő elképzel? Tehogy is? Rábízta az egészet a nagyon okos Tölgyesi Péterre és Kicsánosra. Hát ők annyi, annyival okosabbak, ők majd sokkal jobban tudják. Mit csinált? Mit csinált Csurka István? Rábízta a nagyon okos Antal Józsefre meg Kónya Imrére a dolgot. Hát ők a jogászok, meg a történészek, ez meg csak egy drámaíró, aki szeret róla versenyezni. Nyilvánvaló, hogy nem kéne az ilyen dolgokba beleszólnia. Csak aztán később érdekes módon elővette az egészet, de amikor ott ült, amikor ott volt a történelmi pillanat, hogy meghatározzon egy olyan rendszert, hogy az a antikommunizmusát, azt érvényesítse. Akkor mi volt? Akkor mi volt csurkával? Akkor hol voltak a kemény tökei? Erre vagyok kíváncsi. Úgyhogy az egész rendszerváltás kritika azoknak a figuráknak a részéről, akik ott ültek az ellenzéki kerekasztalban, végtelenül nevetséges. Mert hogyha mi kritizáljuk a rendszerváltást, hát minket nem hívtak meg arra a házi bulira, ahol kitalálták, hogy mi lesz az országnak a rendszere a következő évtizedekben. De őket igen, ők kaptak meg hívót abba a házi buliba. Hát csak ez felelősséggel járt volna, és azt nem mindenki szereti. Az egy nehéz dolog felelősséget viselni a jövő iránt, ugyanakkor innen visszanézve akárhány évvel később kritizálni azt a folyamatot, az sokkal egyszerűbb, erre egyébként mind a 10 millióan képesek vagyunk, és nagy örömmel meg is tesszük. De azért a... A, a, a az első... írják nekünk, várjál egy kicsit, azt írják a... nekünk, ö, a... Ö, kiről is kérdeztetek? Donát. Igen, igen. Azt írják, hogy Donátot 1947. október 23-án kivégezték. Hiha. <laughs> Tehát, Akkor a... már végképp összekeveredtünk, azt hiszem. Mert mintha Nagy Imre Pernek is lenne egy váltotja, de, de mindegy. Azt gondolom, hogy, hogy elbeszélünk egymásról. Én már. most nem vagyok képben. Egyikünk sem, úgyhogy szerintem ezt inkább hagyjuk. Ne. És hagyatkozzunk a rendszerváltáskori már általunk is megért élményeinkre. De azért azért azt gondolom, hogy a, hogy a csurka rendszerváltás kritikája még épp idejében érkezett. Bár egyetlen egy sora sincs az elhíresült dolgozatának, ugye a, néhány gondolatnak, néhány gondolat a rendszerváltozás két esztendejéről Csurka István tanulmánya, ami a mm. Magyar Fórumban jelenleg meg, azt hiszem, hogy 1992. augusztusában a talán épp az, az állami ünnepény augusztus 20-án. Mm. Tehát azt gondolom, hogy az ő rendszerváltás kritikája még, még időben érkezett. Mi ahhoz, hogy, hogy hát még a rendszerváltáshoz közel. Sőt, azt gondolom, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy az, első, az első spontán <gül> és, és... Hogy még azt lehesse mondani, hogy még korrigálható. Hogy után, még korrigálható, nem és, nem a, és azt gondolom, hogy a, az első rendszerváltás kritika az, az ö, ö, nem sokkal az első szabad választás után már, már az utcákon vonult, a, a, vagy az utcák ö, ö, nem, nem fog sikerülni ez a metafora, szóval azt akarom hogy a, a, a taxis blokádra. A taxis blokkádra? az a rendszerváltás kritikája volt. Azt mondom, hogy is, az, az... A, nem tudja, a benzin árát fölemelték 30 forinttal, és ezért kivel kormányt buktatni, hatalmat átvenni, a gyenge államhatalomnak a töketlenségével visszaélni. Szerintem az első, de... az első igazán komoly rendszerváltás kritika az a második parlament abszolút többségű MSP-je volt. Tehát amikor az ország azt mondta, hogy gyerekek Ezt, de... ezt mi nem így de, képzeltük de hogy azt gondolom, hogy a, a, a taxis blokkát is, is valami ilyesmi volt. Semmi Tehát, nem volt a nem, a nem, Nem a rendszerváltáshoz önmagában volt közel, da. hanem azt gondolom, hogy. hogy, MSZP, az, hogy az az az az a SP, meg a Fidesz számos csoportjának a végtelen, guztustalan inkorrektségéhez és törvénytelenségéhez, és a, a, az ország törvényeinek a messze menőkig való tekintetbevételének bevé, a teljes negligálásához, a beleszarás, a demokratikus én azt gondolom, az hogy, az én azt gondolom jobb, hogy Nem a, én, én azt gondolom, hogy nem. Szerintem a rendszerváltás nem... egyik leggyalás pillanata volt a taxisblokád. Szerintem taxis meg blokád. nem. Én azt gondolom, hogy a taxisblokkád egyfelől, tehát most, most te is úgy fájt elmondtad a jobboldali narratívát a taxisblokkáddal kapcsolatban. Nem, ez nem a jobboldali narratíva. Ez a ez, ez a független narratív, ami... Szerintem ez véletlenül nem, véletlenül nem, véletlenül nem, véletlenül nem, véletlenül. nem a független narratív, ami hogy véletlenül egybeesik a jobboldali. Nem. Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a, a taxisblokkád két nagyon fontos kérdést vetett fel. Az egyik az az, hogy, hogy az volt az első Nevezhetjük ezt éjséglázadásnak is. Készséglázad. Uh, a taxisok, igen. akik akkor kivételesen jól éltek azoknak. A nem nevezem a ezt a gondolatot kérlek. Uh, azt akarom elmondani te azt akartam mondani, hogy, hogy az első olyan, uh, akkor, akkor nem is, hogy nevezük ésélázásnak, uh, kiáltás, vagy, vagy uh, valamilyen, nem csak, figyelem fel, akció volt, amikor az emberek először szembesültek azzal, hogy a szabadon választott kormányuk sem uh, működik oly módon, ahogy azt ők elképzelték, hogy a rendszer. A rendszer váltó tömegek ugye akik azt hitték hogy hogy a rendszerváltozást követően pár lépésnyire vagyunk már csőre ha rendszert váltunk már csak pár lépésnyire leszünk Európától is és csak Ez egy civil kezdeményezés volt hát az SDS meg az MSP szervezte akkor akkor szeretném látni a bizonyítékokat hogy az SDS és az MSP ezek ezek ezek már mint a hol vannak tények ez sem bizonyítékot be... mi az a tény hogy az a tény hogy az első napon és a és SDS és a komplet MSP oda meg az a Fidesznek egy része, odaállt, konkrétan, direkten, az, hogy odaállt, odaállt Ez Az, nem azt jelenti, mellé. Hogy ők szervezték, azt gondolom. Aha, aha Tehát, a... A... Tehát egy törvénytelen akció én... mellé odaállni, tudod mit? Amikor Szerintem... az első napén én odállok, egy Szerintem törvénytelen az emberek akció mellé, hitték... Szerintem vagyok. az emberek azt hitték akkor, azok, akik a taxisblokázat szervezték, és megpróbáltak, megpróbáltak valamiféle nyomást gyakorolni a kormányra, vagy nem értették talán még, hogy hogy működik. A rendszerünk is hogy működik egy közvetett demokráciát. Tehát akkor ő, ők még hihettek abban, hogy közvetlen nyomásgyakorlással a, a, egy kormány ö, intézkedései megváltoztathatóak, ö, vagy legalábbis rákényszeríthetőek, rákényszeríthető a kormány valamiféle párveszédre. Tehát azt Miféle gondolom, hogy a taxiszokán igen, és ha, ha, ha egy kicsit eufemisztikusan nincs, de egy ilyen bázis demokratikus kísérlet volt, arra, hogy, hogy egy nagy civil kezdeményezés valamilyen módon próbálja útját állni a, a hatalom, nem tudom, lépéseinek. nem jött össze, akkor, akkor, akkor azzal, tehát a taxisblokáddal szemmel szerintem jól vizsgázott a magyar demokrácia, az akkor jelenleg már kevésbé, mert hogy felsorakozott az akkor egyébként, a, már nagyon septiben a népszerűsége alján tengődő MDF-nek és KDMP-nek, kisgazdapártnak, tehát az akkori kormánypártoknak, de, de szerintem a taxisblokádot egy ilyen egy ilyen ö, ö, a, nem tudom, a háttérből szervezett konspiratív dolognak tekinteni, szerintem hülyeség az biztos, nem. Hogy, hogy az első pillanattól meglavagolt az akkori ellenzéke, ezzel egyetértek na jó, várjál de szerinted mi lett volna a jogos és az indokolt lépés a kormányzat részéről a taxis kapcsolatban? Nem, én azt gondolom, hogy akkor, akkor helye közel jól vizsgázott a magyar demokráciát. Jól, jól vizsgázott a kormányzat, amelyik engedett, amelyik tétlenül, a, tétlenül, az tétlenül az nézte viszont... azt, hogy a magyar, a magyar állampolgárokat, a, ki, azt... kisebb, a kisebbség, a többséget, tehát egy kis csoport, egy szűk csoport, a taxisok, meg néhány hozzájukverődött ellenzéki, a többséget, a többség magyar társadalmát, a mozgási szabadságában korlátozza. Tehát egy alapvető szabadságjogában korlátozza, azért, mert azt mondja, hogy szerint a benzinek nem kéne 30 forinttal drágábbnak lenni. És ez szerintem jól vizsgálni a vállamat, amelyik ilyenkor nem szerez érvényt az emberek állampolgári jogainak. Ez inna. nem csak a taxisokról szólt. Emlékezzünk erre vissza. Tehát azt gondolom, hogy, a, hogy szemben a, a mai forgalmlassító v, v, v, szemben a, a a milyen mai... szemben? Miért mi a különbség? Ha a ha végigmondani ezt a mondatot, akkor elmondanám, hogy Igen? a különbség. Nos, hát. a mai forgalmasító akcióval az akkori ö, kezdeményezés egyfelől országos méretű volt másfelől pedig igenis lehetett érzékelni, Aha. hogy az Tehát, emberek. Ha egy törvénysértés nem is, nem is országos, akkor teljes, teljes, teljes, Ha, ha országos, országos akkor legitim, hogy ha egy törvénysértés jó. helyi, akkor illegitim. Jó. Ez jó. Az azt jelenti, hogy ha a nem országosan jó, zajlott volna, hanem csak Budapesten, Ha a nem országosan volna, hanem csak Budapesten, vagy csak egy bizonyos kerületben zajlott volna. Akkor külkeményen le kell verni, de ha országos, akkor teljesen indokolt, jogos, az mász kerül. Egy bazna csúsztatás, mert... Miért? Törvénysért törvénysértés? ha egy egész ország komplet törvénysért úgy, ahogy van, akkor a forradalomnak szokás nevezni. 1905. október 23-án is, akkor abban a pillanatban, amikor a magyar polgárok errej fegyvert ragadtak, törvénysértettek. azt mondod, hogy a... Nem mondom, hogy a taxis forradalom volt. A taxis blokkád azt tudom, hogy miért zajlott. Azért zajlott, hogy a benzinára ne legyen 30 forintban vágában Én azt vágában gondolom, is, hogy, hogy az a... akkor már, már, már megesen elszegényedő, és a rendszerváltozásból kiábránduló tömegek igenis rokon szenvesztek a taxisokkal. Ezért nem mert az MDF olyan módon közbeavatkoznia, hogy a jelenlegi... Uh, és, ha szemve, sop... és ha rokon szenvezik a taxisokkal, akkor az, akkor az embereknek a, a mozgási szabadsága, az emberek helyváltoztatáshoz való alkotmányos joga, az szart se ér már? Ez lenne a kérdésem. Tehát, hogyha mondjuk a társadalom többsége egyetért azoknak a céljaival, akik engem korlátoznak a jogaimban, mondjuk felkötnek egy bitófára, akkor az én élet már szart se ér? Ez lenne a kérdésem. Nem véditek engem az állam pusztán azért? Mert a társadalom többsége szimpatizál azokkal, akik engem felkötnek egy bitófára? Ez lenne a kérdésem. szerinted? Szerintem a mozgás, mozgás szabadságában korlátozni valakit ezért nem egyenértékű azzal, amikor elveszük az életét. Ugye, ez direct, egy nem Akkor kis értés megengedhető. Nem, ha, nem, ha csak mondjuk mondom, egy fülest kapsz az utcán, nem azt gondolom, az mondtán, nem hogy Egy ilyen spontánis, azt gondolom hogy egyébként, hogy alulról szerveződő és, és, és, és uh, talán népi kezdeményezés esetén uh, ott és akkor uh, vizsgálni uh, és jó, nem megyek ebbe a vitába bele. Megmond, szerintem, nem szerintem nem az SDS szervezte. Szerintem nem az SDS szervezte. Nem, nem, nem, nem az SDS szervezte. Szerintem eleget vitatkoztunk a Taxis Blokkáról. Meghívjunk egy kicsit a csurka dolgozatról. Mire volt jó a csurka dolgozat? Megmondom, hogy szerintem mire volt jó a csurka dolgozat? Arra volt jó, hogy az MSP, t az SDS kihozhassa a gettóból. Erre volt jó, hogy az SDS, amelyiknek egyébként tök, tök egyértelműen a csurka dolgozat előtt, teljesen egyértelmű volt, hogy az SZD, hogy a következő kormányt azt az SDS és a Fidesz egy koalícióban fogja megalakítani. De ne csináljuk már úgy, mintha az... mint, hogyha, mint a, a rendszerváltozás összes titkos konspiratív munkáját, vagy, vagy feladatát az SDS hajtotta végre. Vizsák. Történelmi, a történelmileg a taxis vizsgáljuk történik. Szok... Mét az SDS. Most azért, hogy a karanténból kihozza az ESMét. Nem konspiráció ez most, ez lehet lényeg. akkor ott az nekik mit eredményezett, milyen helyzetet szeretsz? márja? Csak emlékezzünk vissza. A csurka dolgozat előtt az MSP egy gettóban volt. A politikai ö, pártok, a politikusok gyakorlatilag nem ültek le velük egy asztalhoz tárgyalni. Olyan gettóban volt, amilyen gettóban tulajdonképpen csak a miép volt a rendszerváltás óta eltelt években. Az, 1909, az 98, igaz, hogy 98 és 2002 közötti ciklusban. Úgy, ha az akkor, akkor, akkoriban az ember elment egy cittőt akkor a, az akkori népszabadság, ami azóta a, a mértékadó lapok dolájányévé lett, az akkori népszabadság tudósítói ö, mindig elkülönítve ö, ö, ülhettek csak le a, a sajtudájékoztatókon a székekre. Tehát akkor még a népszabadság is tökéletesen büdösnek számított a rendszerváltás követő egy-két évben. Aha. Na hát pontosan ez történt. Tehát ha emlékszünk rá, az, az MSP egy gettóban volt. És az az, az, az, az, az az igazából Következő. Csak ki kellett volna várnia, hogy az Antal kormány kifusson, és, és, és átvette volna a hatalmat. Egy SZDSZ-Fidesz koalíció abszolút többséget szerzett volna. Csak nagyon-nagyon-nagyon viszketett már a talpuk, és nagyon-nagyon szerettek volna a hatalomra kerülni, és nem tudtak várni, és a taxisblokádot is ezért szervezték, mert akkor is azonnal akarták a hatalmat mindenáron. De most a taxisblokádot egyébként hagyjuk, a surka dolgozat volt az, ami betett az ő terveiknek, mert akkor abban a pillanatban kezdtek el annyira félni, és annyira rettegni. Isten nem, tudja, hogy mitől. De egyébként egyébként nem csak az érdekes, hogy az SDS szavazói közt kezdetben megtalálhatóak voltak a radikális jobboldaliak, a harcos antikommunisták, akik egyébként emellett antiszemiták is nagy részük, de az első e, választásokon ők az sds re szavaztak, amíg nem teremtette meg csurka az MDF-ből kiválva a miépet, a, azt a fajta antikommunista, antiszemita közeget, a, ami végül ö, inkább magukének tudtak érezni, mint az egyébként liberális és ö, harcos antikommunista SZDS-t. Hát, hogyha visszagondolok arra, hogy mi történt akkor, én, én egy, egy pánikfélelmet láttam az SZDS-nek a politikusainak, akkor, amikor a dolgozat megszületett. És akkor ö, valamiért, Isten tudja, hogy miért, azt gondolták, hogy ők meg a Fidesz így kevés ahhoz, hogy hogy ellensúlyozni tudják azt a politikai alternatívát, amit csurka jelent, vagy amit a, az akkoriban szárnyát bontogató király B. Izabella szerintem, jelentett. Szerintem túlzó jelentőséget különhetett az SZDSZ-nek ebben a történetben. Az szerintem a... Szerintem ekkor szervezte meg az SZDSZ a demokratikus kartát. Igen, de, a, de a, demokratikus karta, a, demokratikus karta, a demokratikus karta... A demokratikus karta, azt tudod, mi volt? Az egy népfront volt. Ő egy népfront, egy antifasizta antifasizta népfront volt. Igen, egy antifasiszta népfront volt. Annak érdekében... Hogy, hogy egy hogy a társadalom széles tömegeit sikerüljön felvonultatni a csurka nem. dolgozattal szemben. De nem az ez nem tudom, én... miért gondolta azt, hogy ő a fidesz nem képes arra, hogy, egy, hogy, hogy, hogy, hogy felsorakoztassa a humánus emberek tömegeit szemben a csurka dolgozatnak az állításaival, de valamiért bevette ebbe a népfrontba az MSZP-t. De ez nem így működött, hogy bevette. Így én azt gondolom, nem, szerintem, szerintem Konkrétan megint, ölelte, megfordít, az nem, megint megfordítjuk ezt a folyamatot. Az SDSZ valóban elkövette azt a hibát, hogy ebbe a klubba Hagyta berépni az MSP, de azt gondolom, hogy addigra az MSP, tehát addigra már, hogy egy két évvel túl vagyunk az első parlamenti választáson, addigra már a kádeli nosztalgiák vaduljáé lednek, vadul és, és reneszánszukat élik. Nem, ugye ennek a folyamatnak a végeredménye az, hogy 1994 re az MDF, az MSP abszolút többséget szerez a választásokon. De miért azt gondolom, szellem? hogy MSP. Nem az SD szülelése miatt szervezet. Nem az SDS szülelés miatt, én arról beszélek. én azt gondolom, hogy addigra az MSP bázisa, valójában már óriási volt. Hát az emberekben éledezett a kállári nosztalgia, és óriási volt a csalódás. Ezért mondtam azt is, hogy én még visszakanyarodok a taxisblokádhoz, hogy a taxisblokád is ennek a folyamatnak volt az első állomása. És a sokadik állomása volt a 94-es választásokon alatt elképesztő MSP s győzelem. De azt gondolom, hogy 1992-re, a demokratikus karta megalakításának időpontjára, ez az antikommunist vagy antifasista népfront uh, már uh, az nép, népfrontot már eluralta uh, az a, egyfelől az a félelem, amiről te beszélsz, másfelől pedig az, az, az akkor már csendes többségben uh, élő és létező vágy uh, uh, az iránt, a rendszer iránt, ami megvédett minket a, a szélsőségektől, a túlzásoktól, a, a, a kiszámíthatatlan eseményektől, Gábor. Kádár Jánostól beszélek, Nincs. Kádár János Nincs így. Az SDS antikommunistából, antifasistával a csurka az ahogy dolgozat nyomán vált. Az SDS a kezdetekkor is antifasista volt. Ez volt, csak ez a magyar politikai életben nem volt téma. Nem volt értelme. csurka, csurka, csurka, csurka óta ülé. lett, ez egy, ez egy tárgy, igen, amiről és lehet, köszön, és amivel, gyakorlatilag, amivel gyakorlatilag, meg lehet magad. És nem, baj, és nem is az a baj egyébként, hogy az SDS antikommunistából, antifasistává vált, hanem hogy abban a pillanatban, amikor antikommunistából, antifasistává vált, az antikommunizmusát nem csak hogy dobta hanem, hanem egy, egy népfrontba olvasztotta. Tehát, most, de most, ha a 94-es koalíciókötésről... megtartani so... mind a kettőt? Miért nem tudod egyszer antikommalista és antifasiszta lenni? Én azt gondolom, hát. hogy az SZDZ félelmé részben érthetőek. Tehát a... a, a a magyar a olyasféle reneszánszát élte 1990 és 1994 között, amire uh, már tényleg csak a legidősebb emlékezeteiben, a legidősebbek emlékezetében lehetett uh, valamiféle, vagy a legidősebb emlékezetében lehetett ennek nyoma. Tehát ha most nem akarom újra elmondani azt, amit te elmondtál, most, de igen, de most már hozzá vagyunk azért szokva, hogy uh, az események most már ismerősek, meg ezek a jelszavak, vagy ezek a figurák már ismerősek, akkor ez nagyon rémisztő és nagyon ijesztő lehetett. Én, én azt gondolom uh, én is nagyon nagy... Tehát én, én SDS uh, uh, uh, hívő és párti voltam 1994-ig, bevallom őszintén. Uh, a 94-es koalíciókötést én is óriási hibának tartom, és tartottam a hibának bűnnek. Akkor, hibának akkor bűnnek. mentek le 20 ról 8-ra? <gül> szóval, akkor, akkor még egy 70-valahány képviselőt sikerült produkálniuk. Tehát ilyen, na, akkor még 17-18 százalékot szerepeltek, de 94-ról 98-ra estek le, 18-as az az és ez meg az SDS, amire az ember azt gondolom, hogy csak nem tudom, gázállart van és gumikeszűvel képes szavazni, hogyha már Valamilyen pártot vásárolhatnia, vá vá és muszáj valóban X-et tennie. Semmi De... sem muszáj. Ha, most azt azt mondom, ha már muszáj hogy hát ha ha lenne, hogyha állna mögöttem egy embergéppisztolyjal, és azt mondanám, hogy most pedig Igen. valakire szavazni fogsz, vagy, 90... vagy agyonlőlek, akkor sem szavaznék az 94-ben még nem voltam uh, uh, szavazóképes, tehát még nem múltam el 18. Uh, 98-ban már elmúltam bőven 18, uh, és 98-ban ott álltam a szavazó főkében és borzasztó büszke voltam magamra, hogy, hogy részt vehettek az első, a saját első szabad választásomon. És amikor uh, a, választás, a 98-as választások első fordulóján, akkor uh, leadtam a beixeltem a, a helyi SDS képviselőt, a, a, az Ungár Klára volt a 19. kerületben és a második fordulóra az Ungár Klára visszalépett a, a, az msp s jelöltjavára és, Ez egy és, volt. És, és amikor elmentem a második fordulóban szavazni, akkor ott álltam a szavazófőkében és két helyre tehetem az x et az MSP s képviselőm elé vagy a Fideszes képviselőm elé és akkor értettem meg, hogy én baromire vagyok árulva tehát, hogy most nekem tényleg az msp re kell szavaznom ez hogy, hogy tehettek meg velem? Ez, ez ez a mai napig nem vagyok hajlandó nem el, sem elfogadni, sem, a pár, sem megbocsájtani. De ez ez fáj, és ez, tehát, hogy neked az MPSP-re szavaznod. Hát de ez az, amiben ez a párt Nem értettem félre, el, hiszen az, az Ungár Klár az a, erreöltékét én támogattam Nem tudom, hogy miről beszélsz, De beszél az te. Vissenéped a, a, a az a, a ez a párt ebben tönkrement, ez egy nagyon nagy Nem totnyiról beszél, nem totnyiról beszél. Ez a párt ma számos minisztert ad az országnak. Ez a párt ma a gazdasági folyamatokat irányítja Magyarországon. É, é, é, mennek bele a koalícióba az MSZP-vel, hanem kivárják a, báncjánk a báncjánk satat, báncjánk akkor viszont sokkal erősebbek lennének többszöröse lenne az erejük ennek és lehet, hogy az MSZP sokkal gyengébb lenne egyébként egészen biztosan Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba! Nincs jövője! Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt! A rendszerváltás korából emlékezünk, csaljuk elő a nem, nem feltétlenül legkellemesebb emlékeinket, hogyha a 06303030881-es SMS számra írtok, vagy még sokkal inkább, mert hogy a nosztalgia az így együtt átélve sokkal, de sokkal jobb, melegebb és bensőségesebb. Tehát a 22 88 1 es telefonszámon fölhívtok minket, akkor megoszthatjátok azokat az élményeket, azokat a nagyon-nagyon személyes impressziókat, amelyeket őrizgettek kicsiny lelketekben a frusztrációitoknak a legmélyén a 90-es éveknek az elejéről, hogy hogyan éltétek meg ti a rendszerváltást, az ősbűnök ősbűnét. Én arra elméztem, 1990-ben 14 éves voltam, és egy viszonylag jónak számító belvárosi gimnáziumban jártam, egy gyakorlóiskolában, annak az általános iskolájában a gimnáziumot már a magatartásom miatt nem folytathattam ott, és arra emlékszem, hogy az osztály egyik fele MDF-es volt, a másik fele pedig eds es És idő-időre össze-össze csaptak az eds esek az MDF-esekkel és fordítva, és az osztályunkban volt egyetlen egy kis gazda, és őt mindenki verte. Te, te milyen párti voltál a rendszerváltáson? Hát voltam. Hát én MDF-es voltam a rendszerváltáskor. Jó, verekedjünk. De mi volt az, amit igen, De... arra sarkalt, hogy rájuk? Vagy... Hát, hát hogy IZÉ, bejegyó. hogy, hát, hogy engem megrémisztett a rettenetes IZÉ, hogy mondjam, vérben for... vér, vér, vér, forgó szemű IZÉ, kommunista vért inni, inni vágyó SDS. Az engem egy kicsit visszarettentett, és én úgy voltam, hogy az MDF, ez a nyugodt terű, ez egy, ez egy sokkal, sokkal normálisabb folyamat. Tehát hogy ez egy olyan vonat, amire biztonságosabban lehetne felszállni, mint az SZDSZ. Eszre, amelyik a, de így pont két évvel azelőtt, hogy a demokratikus kartában kartkarba öltve elkezdtek vonulni, Még a kommunisták örös kommunisták, tehát hát még ez volt a retorika, hát érdekes módon is nagyon hirtelen változott meg ez a dolog, de félelmetes egyébként az, hogy a csurka dolgozat mindent megváltoztatott, tehát az addigi antikommunistákból azokból a kommunisták legnagyobb spanyai, vagy az ex legnagyobb spanyai lettek, a volt, a kommunistákhoz korábban meglehetősen meg közel álló, vagy hát sokkal, de sokkal közelebb álló, sokkal békülékenyebb hangot megütő MDF vált antikommunistává. Ez, ez rohadt érdekes, mert azt nem lehet tagadni, hogy 1989-90 táján az MDF sokkal közelebb állt az MSZP-hez, mint az SZDSZ. <gül> például ott van Posga Imre, azt hiszem az ő személye jelentette akkor a nagyon-nagyon stabil hidat, ideológiai hidat akár, amely az msp t összekötötte, akkor még, még éveken keresztül mszp volt a posgai az MDF-fel. Sőt, hát az akkori, akkori, az akkori mszp t vagy hát akkor MSZNB-ből éppen MSZP-re váltó ő, akkor még, még akkori állampárt és az MDF valamiféle paktumra is készült az szdf kizáró paktumra csak ez az pontosan az enenzéki kerekasztal tárgyalásainak a beindulása furta meg ők eredetleg ugye azt szerették volna, hogy egy, egy picit a, a lengyel rendszerre, illetve a, a, az a, akkori már éppen a halála felé bukdácsoló NDK rendszerére emlékeztető korlátozott többpárti demokráciát vezessenek be, ahol a, a hat, mindenkori hatalmat a, a, az állampárt képviseli, de az állampárt hatalma bírálható, mert van egy, van egy parlament, ahol van, vannak ellenzéki pártok, akik, akik befolyásolhatják az állampárt működését, és alkalmas is Egyiket a rendszerváltásnak nem, többféle forgatókönyve volt, hát a, illetve hát az állampárt legalábbis többféle forgatókönyvet készített. És ezek mindegyikét végül is a, a Gorbacsov üzenet furta, meg emlékeim szerint, a, a, a, amikor, amikor a Gorbacsov közölte, hogy a, hogy a Szovjetunió már nem sem semmilyen módon, sem katonailag, sem politikailag, sem gazdaságilag beavatkozni a Magyarországon zajló politikai folyamatokba. Uh -huh. De az az, az nek ennél volt. Tulajdonképpen nem felszabadítottuk az országot, hanem lemondtak rólunk. Hát, <sítható> Így ö... oda dobták, és az hogy most már tiétek. Tehát, hogy így, ez, ez volt a nagy forradalom, Tetszettek volna a forradalmat csinálni, csak ahhoz kell egy elnyomó rezsim is. Hogyha az így nincsen, akkor most mi hogyan csináljuk forradalmat, Antal úr? De De szóval volt még egy katnai, katnai megoldás, illetve egy ilyen, egy ilyen katnai átvétel is erre, erre készült is. Az akkori nemzetbiztonság, illetve az akkori magyar ö, ö, néphadsereg, akkor még nem honvédség volt, hanem néphadsereg. Ez az re történtek bizonyos előkészületek. Zolcsi visszaemlékszik egy kifejezetten... Ö, Kifejezetten emlékezetes momentumra a rendszerváltás idejéből, ezt írja nekünk Zolcsi. Egy rabbi azt mondta, hogy a magyar nép a zsidók nélkül a bőgatyánál és a oh. pálinkánál tartana. Ez jót tett az antiszemitizmusomnak, írja ez, a Zolcsi. Ez Landessman rabbi. rabbi, akire emlékszünk, aki ezt az égtelen bődületes primitívséget találta ez mondani. Ez egész úgy jangzott, hogy a... E hogy a magyar kultúra, a zsidó, zsidó kultúra nélkül ö, nem egyet nem, jelenten egyet a hőgazdasággal és a fütyülős Ami hát é, é, talán fölösleges is minősíteni, mekkora a primitívség, és aztán nagyon hamar kint is találta magát Kanadában Landesmarabit, tehát hogy így nagyon hamar kipaterolták. Nagyon hamar kipaterolták, de hát ha valami, hát akkor, akkor egy magyar ellenes zsidó kirohanás tökéletesen igazolja az antiszemiták egyébként is meglévő és jó, de, de, de, de, de, de, de, de senki nem mondta, hogy nincsenek primitív emberek. Hát ez pont úgy, ahogy a csurka is van, és hát egy, egy, egy, egy meglehetősen primitív egy ilyet, ember. Egy, egy, egy ilyet az antiszemitek úgy várnak, mint a, mint a messiást, vagy várjál, a, a vizet. A a de az a kérdés, hogy a, az ist, hogy valaki jó. mondjon egy ilyet végre, és akkor akkor Ilyen, az, de az a kérdés, kérdés jól, hogy az antifasiszták, azok nem ugyanígy várnak egy csurka dolgozatot? Hát, ezen a kérdésem akkor mégsem írja ki magát ennyire valaki a társadalomból, illetve a, a, a Hát, azért még mindig, jó, évekig ott volt még utána, azért, még azért mindig a jegyzik jó, jó, jó, de, jó, hát jó de azért elköltöztették az országból csurka még mindig itt van, és még mindig lehet rá szavazni de, de azért, hogy mondjam vagy a, a jobbik egyre erősödik a kultúrált kulturál, a civilizált és az európai civilizációs normák iránt elkötelezett embereknek a, a, az hány százaléka vajon a lakosság? Engem nem az, érdekel. Én mondasz. magamat, meg a környezetemet ilyennek tartom. Értem. Nekik kiírta magát a, hogy mondjam, telefonkönyvéből Csurka István azzal a dolgozattal innentől kezdve most. Érted? Én más embernek a véleményért nem vagyok felelős. Én a magam részéről Landesman Rabbit ezután a után és Csurka Istvánt azután a után, hogy hadd idézzem nem szabad elfelejtenünk, írt a Csurka István 1992-ben, hogy a romlásnak genetikus okai is vannak. Túlságosan régen élnek körünkben olyan csoportok, melyek, melyekben a természetes kiválasztódás nem működik megfelelőképpen írta le Súrka István, ezt a gyakorlatilag náci ideológiai Is, alapvetést. És ismét beemelve a magyar közbeszédbe az eugenikát és a, a primérfasziszta genetikát, de... Hát ez a de... Konkrét, konkrét náci ideológiai igen, igen, igen. alapok. Erre, erre, erre mondta ugye azt az akkori... Uh, talán, talán pont az Ormán nem az Ormán Viktor, de valamelyik fideses uh, uh, prominens, hogy uh, uh, szintiszt a náci alapvetés. Nem, ezt tot, ki mondta ezt tudod, hogy ki mondta rá. Ezt... Uh, ezt e, szerintem Debreceni József írta. Tényleg, tényleg, tényleg. Ezt és ezt az után zárták, zárták őt ki, igen. Csurkával, akkor, együtt. Igen, akkor Csurkával ki, ugye. együtt. Na erről Én is, is érdemes pár szót említeni. Igazi Salamoni döntés születen. Igen, Igen, a Salamoni döntésről, amelyet ö, konkrétan a, a lakítelki szellem őrzője ő volt, ő volt Lezsák Sándor, vagy hát máig ő Lezsák Sándor, ez is egy ilyen funkció érdekes, hogy a jobb oldalnak, annak nem ilyen konkrét funkciói vannak, mint ami a hagyományos baloldalnak, vagy a kommunista oldalnak vannak, hogy az elnöki tanács elnöke, pártpénztárnok, párt igen ilyenek, hanem így a el ki szellem őrzője, tehát egy ilyen inspirált, spirituális vezető. És, és hát ah, ő, ő alakítás. A szakrális fejedelem. Igen, igen, igen. Mielőtt még megcsináltatta volna a fogait, meg lehetősen ijesztő külsőt öltött a kortályt, ő, ő volt az, aki megzsarolta Anta Józsefet... Mielőtt a... megcsináltatta volna a fogait, és még mielőtt Kovács László leszítette volna a bibircsokjait. Igen, igen, ez még az a korszak. Igen, ez, ez még az a világ, amikor még amikor még is lehetett koronája. Igen. Szóval, hogyha visszagondolunk erre, talán emlékszünk rá, hogy Lezsák Sándor. A halálos beteg Antal Józsefet a halálos ágyán zsarolta meg, vagy hát inkább fogalmazunk úgy, hogy fenyegette meg azzal, hogyha, mert hogy Antal ki akarta zárni csúrkát. Lezsák meg ki akarta záratni, ugye Debrecenit, Furmanimrét, és. és uh, nem emlékszem, hogy ki volt, de volt még valaki, aki a bírózolt. Bírózoltánt, bíró igen, bíró Zoltánt, az akkoriemnél Fibereis igen. Igen, és bírózoltánt. Akik egyébként szerintem hát Debreceninek egy nagyon nagy álmokfutása futása zajlik már azóta, aztán Debrecenit azt mondjuk, hogy mondjuk hagyjuk, de sem Furman Imre egy nagyon-nagyon korrekt figura volt egyébként szerintem. Hát ő az. Nagyon, ked nagyon kedvelem egyébként az írásait, már ha néha arra szánja rá magát, hogy írjon, akkor az mindig nagyon jó. Szóval, és bírót is bírom egyébként. Na de, az volt a felvetés, hogy akkor most le kell számolni a szélsőségekkel. Hát Antalnak az volt az állítása, amelyet hát a betegsége folytán egyre kisebb meggyőző erővel tudott képviselni, hogy csurka lenne ez a szélsőség, akit ki kell zárni az MDF-ből. Lezsák megmondta, hogy jó, rendben van, de akkor a másik szélsőséget, az úgynevezett liberális szélsőséget, az MDF liberális szélsőségét Antall, is ki kell zárni, mégpedig Furmand, Debrecenit és Sztályt. És és Lezsák bírót. Úgy, úgy konszolidálta a pártját, hogy ugye KLDR 57-ben Magyarországot leszámolt először is a külső ellenzékét tehát a liberálisokkal és, vagy a saját pártja külső, külső és utána pedig lesz, leszámolt a párt csak, hogy radikális és szektoriánus belső elezékével csak hogy ne felejtsük, el, csak, hogy ne felejtsük el hozzáfűzni hogy pártban. egy egészséges Antal ez sosem tette volna Antalnak, ez nem állt szándékában Antalnak nem állt szándékában nem volt indokolt Furman Imrét kizárni Furman Imrét azért zárták ki mert nyilatkozott a 168 órának azért mert mert mert, mert, mert, mert kritizálni merte csurkának a dolgozatát mondjuk. Azért, mert azt mondta, hogy, egy, hogy ő szerinte a szabadságjogok, az emberi jogok, a civilizáció értékei, meg a pár, párbeszéd, a kölcsönös párbeszéd, akár a társadalommal, akár az akkori ellenzékkel fontos, stb. Hát ez volt a szélsőség. Ez számított Lezsák Sándor szemében akkor szélsőségnek. És ami történt, az a leggyalázatosabb, talán a rendszerváltás óta eltelt évek leggyalázatosabb politikai mahinációja volt, amikor megmondta Antalnak a halálos ágyánál, hogy, hogy csurkát egyetlen egy feltétellel fogadja el, hogy kizárják, hogyha Debrecenit, Furmant és A borzalmas és tagság, is. csak akkor fogadja el a csurka kizárását. Igen. És, és azt mondta, hogy ha ez, nem, ha ez nem történik meg, akkor ő szétszakítja az MDF-et. Tehát ezt mondta, hogyha ez, ez nem történik meg. Ez a beszélgetés Antal Hálos ágyánál előtt vagy után volt, hogy Orbán Viktor is magához intette de sokkal és a előtte, fülüle, Sokkal előtte. Sokkal előtte nem hát az már az utolsó napokban volt, hogy fülébesült. Hát ez is a legendáriumnak egy olyan igen, gyönyörű darab. Ez, ez tényleg a rendszervásik legbeszélyen. Leg, leg a világon a leg, amikor átadta a stafétát, az az ihlek, és A legség. Ez a az leges, leges, leges, Igen, igen a, titkol, a titkos tant. Igen. Szóval, nem, tényleg elképesztett. Szóval. De minden esetre. Igen, igen. Szóval, szóval ez történt, hogy megzsarolta Antalt a halálos ágyánat, a magatehetetlen, és egyre kevésbé cselekvőképes Antalt, hogy szétszakítja a pártat, és Antal nem akart úgy a más világra távozni, hogy az hát, ne, ha nem Műművő is azt mondjuk, hogy az élete munkája, de az élete nagy műve, ez, az, ez, a, ez a párt, amit felépített, és ez a rendszerváltó elitképződmény, ez széthullik a keze között és ezért belement ebbe a gyalázatos alkuba, ebbe, a, ebbe a, engedett a zsarolásnak és a fenyegetésnek és azt mondta, hogy jó, legyen és így zárták ki az MDF-ből bíró Zoltánékat akkor Haló, haló, várjuk az emlékezést Ja, haló, Az emlékezésből tudját visszat emlékezni az Ezzéki ha arra még, hogy pont az SZVS meg a Fidesz volt az, hogy a tévényilvánosság előtt mivel az egyezményt aláírták, hogy fölálltak, hogy azt nem írják alá. A tévéközvetítés alatt. Köszönségek uh -huh. az ötlete volt. És ezt hozta magával ezt a guminózus népszavazást. Uh -huh. Uh -huh. A négyigenest? A négyigenest. A négy szavazást, népszavazást, igen. igen. És... Uh, Tulajdonképpen az SDS főső vezetése sose távolodott el az állampártól. Volt egy olyan irányvonal, hogy választópolgárokat, polgárokat, szavazókat szerezni, tehát eltűrték. Kikről van szó? Szem... Neveket szeretnénk hallani. Ja, milyen neveket? Az SZDSZ felsővezetés, amely kik az felső alampártól soha nem igen, kérlek szépen, mondom én Magyar Bálint, mondom a... Pető Iván. De most de a ők... demokratikus ellenzék tagjairól beszélünk? De mi? ők volt voltak 90 sem. előtt, hogy, hogy nem távolodtak el. Hát ők 94-ben léptek csak koalícióra az MSZP-re. 94-ben léptek koalícióra, de 91-ben szó volt arról, hogy a Mérleg utcába hoznak egy katót. Ez a igazgató lett volna, egy hölgy nevét most nem tudom, vagy ha tudom akkor sem mondom, mert nem érdekes. A beosztása a Magyar Nemzeti Banknak volt az elnök helyettese. És akkor megtaláltuk kérdezni, hogy hát kérdezzék, mert megölött, hogy kilépette már az MSZP-ből egyáltalán. Meg, és erre mondták, hogy nincs a primitív álláspont az számít, hogy, hogy hát jó szakember legyen, hogy mindegy, hogy milyen párba van mind szakember kell. Ezt szóval mondtuk, hogy hát... Ez És akkor nyom... ez az, az bizonyítja, hogy uh szemben a mi ismereteinkkel, amik arról szólnak, hogy Magyar Bárint, Pető Iván, Kis Kisjános, Demszki Gábor, Haraszti Miklós és a többiek, akik még, még. azt gondolom, hogy, hogy a rendszerváltás előtt években a legtöbbet tették a demokratikus Magyarországért valójában a, a, az akkori a, és a jelenben is regnáló humorista hatalom ügynökei voltak. Én nem mondtam azt, hogy az ügynökei voltak. Sosra távolodtak el az MSZMP-től. Annyira nem tudom távolod... Ugyannyira nem, hogy, hogy még szamizdatot is adtak ki, amivel a rendszert a, azt gondolom, hogy a kor viszonyaihoz képest a lehető legkeményebben. Nem, egy valamit még szintén figyelembe kell venni, hogy az általatok voltak mindegyikének, gyakorlatilag prominens MSZMP-sek voltak a szülei. Tehát volt egy olyan családi hátterük, ami nekik védelmet biztosított és pontosan tudták, hogy az apák és fiúk, tehát az apa bűneiért a fiú kell, hogy bűnhődjék. Kérdezem, nem. én mondjuk utalva a körmös nem, arra, nem, nem, nem, utalva nem, nem, az AVH-s petőszülőkre, nem, nem, ez lenne a kérdésem? Nem, fordítva, az apa érdemeiért a fiúnak bizonyos bűnöket megbocsájtanak, hogyha mondjuk az, apának nem lettek volna Nem kívánok nem, kívánom, nem kívánom ott azt, van, a, azt a tíz évet, amit Demszi Gábor. De a... az lenne a kérdésem, hogy ott van például Hobó. Hobónak az apja Igen. Belügy, belügyminiszter volt. Nem volt belügyminiszter. De. Nem belügyminiszter, a gazdasági miniszter volt. Igen. Na, hát még rosszul is tudom. Hobó apja és az, az gazda... HVH-a lezvetesebb volt. Na, még jobb. Lesz. Még jobb. Idős földes László. Most ettől Hobónak a, a, a, a vadászat című lemeze az nem, nem egy százszázalékos ellenzéki kiáltvány? Ettől most? Ez lenne a kérdésem. Nem. A műveket lehet alkotni. Jó műveket. Ott van a Kontrár György, ugye, most ott van ahol van. Neki a Cinkos című művő, amit egyébként New york ki, a ellenzéki. Helye. Egyébként, ez mellesleg szólva azért mondom, az... De hogyha az, egy a, művésznek a, hogy megbocsátjuk híramát, az apját, ő, akkor egy, egy politikusnak miért nem? Na. Hát egy jó politikusnak, ugye a beszélőt egyébként, legendás beszélő, a negyedik számot már az illegális beszélt nem szik, azt mit, gondol, mit, mit gondoltok, hol nyomták? Nem tudjuk, de nyilván a nem tudom, a nyomdában a, Nem, a szikra nyomdában van. Nem, nem, nem, nem, nem, A nem, nyomdában nyomták már. A csöntekszországnál szárásfoglalkozás beleegyezésével. <coughs> Nyilván akkor véletlenül vették el a Demszki házi nyomdáját, 85-ben is verték el, azért mert házi nyomdáját. Az mondtam, a Demski házi nyomdájában az ellenpontot nyomták, meg a ilyen kisebb kiadásokat. A hétundók, igen. E, jó, én azt gondolom, hogy. hogy e, de visszatérünk. Én nem akarlak téged a legkövésbé sem megbántani, és, és, és köszönöm, köszönöm szépen, hogy, hogy köszönjük Egy pillanatban telefonátal... kapcsoljunk vissza a taxis blokkádra. Egy, egy legendáriumot szeretnék még eloszlatni, uh -huh. hogy azt nem az SZDS szervezte. Ha nem? Az véletlenül adódott, annyi volt, hogy a demokratikus ellenzékbe, hát ugye a taxisok sokat segítettek, és amikor ez az egész ilyen blokkád kitört, mi végeredményben annyit jelentett, elég jogosnak is tartottam mert annyit jelentett, azt hiszem 6 forinttal ment mennyivel emelték a benzint hogy egyik napról a másikra emelték volna föl 25%-kal ugye ez annyit jelentett, akkor majd benzináraknál maga az összeg nevetséges de hát akkor ez sokat szártott ez hirtelen jött ki és az SBS jogsegészszolgálatához jöttek a taxisok, hogy hát esetleg segítsenek nekik, hogy miről van szó, Igen? és az szvsz az egész ügy miatt meglehetősen vakaróztak. Mert azt se szabad elfelejteni, ez el is a legendárihoz tartozik, hogy az önkormányzati választásokat egy héttel, tíz nappal előtte nyerte túl az SZVSZ az egész országban, úgy, hogy akkor újonnan megalakult, vagy még meg nem alakult önkormányzatnak, önkormányzatoknak, Kellett ezt az egészet megpróbálni valahogy levezényelni. Uh -huh. Tehát nem igen örültek neki egységesen. De, de akkor azt minek tulajdonítsam, hogy SDS, SDSs politikusok, helyi politikusok, meg mindenféle sdsz aktivisták. A forgalmat terelték, irányították, megállították. Ott szervezkedtek a taxis blokkádban, benne. Emlékszem, ne, hát. de nem mondta nekem valaki, ott voltam. Helyiek voltak, valóban, de nem, nem helyi politikusaik annyi és annyi aktivistáik. Volt, nem, annyi volt egyik, ez ilyes belül is megoszlottak a vélemények. Soltot a szegény, Őrsi Pista, Köszegferi ezek örültek neki. Magyar a haraszti, a, a petőjék, ezek nem örültek neki, szóval kellemetlenül jött. És különben sértek le nagyon szervezkedni a vezető politikusok, mert akkor önkormányzati választás után éppen azzal voltak elfoglalva, parlamenti frakció, hogy a leváltsák a frakció vezetésről. Nagyon Tehát, sokat tudsz a korai SZD-hezről. Hát persze, hogy sokat tudok. Az egyik első alkalmazottja voltam, és sokáig dolgoztam ott. Hányig szavaztál rájuk? Hányig szavaztál rájuk? Egészen 94-ig. Uh -huh. 94-ben már nem. Köszönjük szépen, hogy velünk emlékeztél. Egy csöppnyi savas eső, egy hangyányi benzingőz és egy marék plutónium. Összekeverjük majd egyenletesen embertársaink szervezetébe juttatjuk. Rövid idő elteltével kialakul az immunitás. Ha behúzódunk a Föld alá, hogy ne égesse szét testünket a nap, sikeresen túléljük az elkövetkező ezer évet. Apokalipszis RT, a Pont Fem 88.1-en mindannyiunk oldalát furdalja a kérdés, vajon mi lett volna, ha hogy alakult volna, ha az SDS nyeri az első szabad parlamenti választást 1990-ben. Valószínűleg minden másképp alakul. Az SDS megmaradt volna antikommunistának, valószínűleg az SDS lett volna az a liberális, talán egy kicsit jobbra csúszott volna, de semmiképpen sem annyira, mint 1994-et követően a Fidesz. Egy nagyon-nagyon erőteljes, nagyon liberális és nagyon antikommunista alternatívája lett volna valószínűleg az msp mdf koalíciónak, amelyik 94 ben megpróbálta volna kivívni őket. De az -ben benne volt csurka, abban nem lehetett volna ezt megoldani. Az a csurka, abban az MDF-ben nem sokáig maradt volna. Figyelj, az első, hogy az első szabadválasztás ez meg. meg. Uh, és ahogy az MDF is Kamikásze kormány volt, úgy az SDF is Kamikázek kormány lett volna. Az, az SDS Fidesz, Fidesz koalíció ZDF lett volna, ZDF és a Fidesz Röligjött soha el... az életében nem jött volna ki az SDS árnyékából. Az SDS ország felelősséget volt. Azért alá. Az a négy év, hogy felörülte az MDF-et is az a négy év, és azt gondolom, hogy, hogy akkor az MDF vagy a Fidesz kötött volna a koalíciót az mszp vel 1994-ben. A Fidesz. Szerintem igen, ami egyébként. valószínűleg ugyanúgy nyerte volna magát 94, ha az SDS az 54 éven keresztül. Hogy az az SZDSZ, megfigyeltétek azt a, vagy emlékeztek-e talán arra az eufémisztikus legendára, amelyel az SDS következetesen illette magát, és amivel mindenki, aki hitt az sds nek elhitte ezt a propagandát az sds szel kapcsolatban, ők maguk is elfogadták gyakorlatilag. Kétségbe vonhatatlan ö, propaganda eleme volt az sds nek hogy ők a szürke állománypártja hogy ők a szürke állomány, Ez kezdetben így a... is volt egyébként. Tehát, hát, amikor még olyan emberek voltak ott, bölcsészek, hát még olyan, embe, olyan emberek határozták meg a politikájukat, mint Solt mint Kis János, mint Tölgyesi Péter. Az mint... akkor még nem hibant Tamás Gáspár na, na így van, és akkor még sorolhatnánk hosszasan ezeket a neveket, akik, akik Harasszi Miklós, igen, akik azóta már egytől egyig elhagyták az sd t Szóval talán még mondható lett, volt rájuk az, hogy ők valóban, a, ők lehettek volna a, a szürkálománynak a pártja, de egyáltalán nem vagyok biztos... Már, már nem lehet alkalmazni ezt a kifejezést. Hát, kókára lehet, hogy sokkal inkább valamiféle pszichiátriai gondozást lehetne alkalmazni, hogyha már itt tartunk. Mi is, mi is történt most a... A hosszú hétvége kapcsán, pontkókával kapcsolatban. Erőszak-szex, ezt tudjuk. erőszak Egy, egy, egy erőszak gyenge fradi elszólása volt, igen, erőszakszervezet helyett erőszak-szex. erőszak, helyet, erőszak, szex. erőszak, erőszak szak szak mondott, de mi, de. És közben pedig illuszt, illuszt, illusztrálandó, ezt, illusztrálandó ezt, illusztrálandó ezt, tekintsük meg, hogy mit csinál az országgal. Tehát amikor arról beszél, hogy ö, ö, a kormánynak az a feladata, hogy erőszak szex. Tehát így ezt mondja, tehát a Freud arra sarkalja a Kóka János gazdasági minisztert, hogy azt mondja, hogy az államnak az a feladata, hogy erőszak szex. És tessék, íme nézzétek meg, mit csinál Kóka János az országgal. Tehát amikor azt mondjuk, hogy elkúrja, akkor nem csak a miniszterelnököt idézzük, hanem a valóságára mutatunk rá az erőszak szexnek. A kóka és az ország között zajló, hát nem kifejezetten egyenlő ö, erőelosztású, ö, hogy mondjam, szexuális viszonyrendszernek. Kóka egy mi, igen, alá vagyunk vetve igen, kókának. Igen, amikor ez a mélyrektani feltör, ez nagyon furcsa. De tényleg? itt nem a szürke állománynak a pártjáról beszélünk, hanem, hanem hogy is mondjam, a, hát a különféle elfojtások, a hát, szexuális elfojtások. Igen. Nagyon sok a szexuális elfojtások. elfojtások. A, hát a hatalom. Hát a, a, a hatalom. A hatalom fétis. Azt hiszem, hogy valami ilyesmiről van itt szó, ugye? De hogy mi lett volna az SDS-ből, hogyha akkor, uh, akkor nem így történik, és mondjuk az MDF állnak össze, mi egyébként számomra elképzelhetetlen, mert ne is haragudjatok. mert még a címerben sem tudtak volna megegyezni, hogy a Kosú címer legyen, vagy a koronás címer, itt ment volna azt a koalíció. Egyébként uh, nekem ez gondolom, hogy biztos, hogy ha nem lenne ma az. Meg játsszuk le újra ezt a vitát, Kossuth címer vagy koronás címer. Kosu címer. Egyértelmű, hogy Kosu címer, Kossuth de nem címer. tudtak volna dönteni. És tudod, hogy miért Kosu címer? Mert Magyarország Köztársaság. És mert ez gondoljunk ez vissza, vissza a magyar. Azért, mert, mert a, a forradalom, ami ugye ez a rendszerváltás legitimációs forrása, az 56 forradalom is a kossucíme használta. És Nem csak az 56-os, a 48-as. 48 most gondoljunk Mind vissza a, két a magyar. Történelme... Amire folyamatosan hivatkozik ez Igen, a rendszer, Igen. azt tagadta ezt a Gondoljunk vissza a magyar történelmnek a legszebb pillanataira. Hát mindegyik gyakorlatilag trónfosztást jelentett. A, emlékszünk a második Rákóczi Ferencre. Trónfosztás. Emlékszünk Kossuth Lajosra, Debreceni nagy Templomban? Trónfosztás. Kossuth címer. Pont ez a köztársaságban. Republik. Pont az a lényege, hogy, hogy, hogy ha összevetjük azokat a korszakait a magyar történelmnek, amikor koronás címer volt, akkor mit találunk? Or, Ferenc rendben. Józsefet. Ferenc Józsefet találunk. Horti Miklóst találunk. Mária Teréziát találunk és Orbán Viktort és Orbán Viktort találunk gondoljunk vissza azokra a korszakaira a magyar történelemnek amikor Kossuth Címer volt hát ott Kossuth Lajos találunk nagy Imrét pár, találunk. Pár konapnyi, az, az biztos, hogy nem rossz, rossz szó mennett volna képben, talán. Lehet, most, hogy, lehet, lehet, hogy volna a, hamar. a magyar történelem legszebb, legdicsőségesebb, legfelemelőbb pillanatai, mint a Kossuth címernek a fényében, nem pedig a koronás címernek az hát, árnyékában hát, hát, hát, hát, hát, van, A harmadik köztársaságnak hívjuk, akkor illet volna. Főleg, hogy, hogy, hogy a harmadik köztársaság az... Úgy látszik, hogy van közben egy ilyen hihetetlen erős konzervatív, katolikus Ö, szent Korona kultusz ö, Szent Jobb ö, hívő tömeg Magyarországon, aki ezt elvárta vagy legalábbis benyomta. Aki, nem, hát arról van szó, hogy a Szent Korona tan az a magyar állam ideológiai alapját képezi a, a hagyományos, a tradicionális közgondolkodásban. Tehát azt hiszem, hogy pont az volt az alapja a a két háború közti rendszernek, hogy bár nem volt király, mégis királyság volt, mert a Szent Korona teste az, amelyből a hatalom származik, amelyből a hatalom kiárad. És azt hiszem, hogy pont ezzel kellett volna egy modern polgári köztársaságnak szakítania, és azt állítani, hogy nem, nem a Szent Koronából árad ki, a Szent Korona az egy nagyon-nagyon szép történelmi emlék, és ott van a helye a múzeumban, a Nemzeti Múzeumban, és, és nem a, a, legnagyobb, a legnagyobb becsületben, a legnagyobb becsületben, becsület és, és tisztelet áll által övezve, mint egy történelmi kegytárgy legyen ott, de nem a magyar államnak a szimbóluma. És ne is legyen az, mert ehhez a királyság kötődik, és nem a köztársaság. És, és pláne nem a parlamentben kéne lennie. Tehát ez a legérdekesebb, hogy ha már szimbólum, mert szimbólum van, akkor ennek mindig van értelme. És hogy mit keres a parlamentben, ezt egyszerűen nem tudtam megfejteni. Tehát rossz az üzenet. Jó, de már 1990-ben is kitetült, hogy, hogy az akkori MDF radikálisai a későbbi magyar szélső jobb már akkor sem az 56-os forradalmat, vagy, vagy a magyar baloldali mozgalmakat, hanem, hanem uh, hú, eddig nem haladszottam? És a magyar baloldali mozgalmakat, hanem a a, a horti rendszert, illetve a, a, a magyar királyságot tekintette a mindenkor legitimációs forrásának. Azt, azokat a rendszereket, amelyek egyébként, ahogy te is mondtad, szorosan összefonódtak a magyar katolikus egyházzal, és ö, ugye nem történt meg az a fajta szekularizáció soha Magyarországon igazán, ami, ami egy polgári demokráciában egyébként szükséges lenne. Tehát az, hogy bent van ö, a parlamentben a korona, ö, egyfelől szerintem is elítélendő, másfelől viszont nagyon is kiszolgál egy, egy ö, a magyar néptélekben egyébként, mélyen gyökerező igényt a, a, az, az egyház és a hatalom összefonására és egy ilyen teokratikus, autokratikus állam igényére. Hát igen, de ez egyébként csak a szellemiekben van jelent. Tehát azért ez nem politikai valóság a Szent Korona, csak egy egy, egy nosztalgia, egy politikai egy szív, ideológiai és szív, nosztalgia. Ez a kisebbség számára politikai valóság egyébként de az tény, hogy tömegek számára nem csak egy, egy fontos. Szerintem nem szerintem ez, az a helyzet azért ennél, ennél problematikusabb. Tehát amikor az Orbán Viktorék koronát úszattak és bevitték a, a koronát a parlamentbe, akkor ők nem véletlenül tették ezt, és amikor országzászlókat adományoztak. tehát Azt mondom, hogy egy olyan hagyományt akartak föltámasztani, aminek igenis val nagyon nagy beágyazottsága Magyarországon, csak nagyon régóta nem él, de, de ezt a hagyományt ők úgy gondolták, hogy Érdemes feltámasztani, mert, mert ö, az, az egyházakkal, illetve a katolikus egyházzal, illetve a történelmi egyházakkal karöltve a magyar jobboldal eddig mindig sikerre vitte a saját törekvéseit. Tehát meg tudta tartani a hatalmát. A másik érdekes legenda, amelyet az MSZP talált ki, és gyakorlatilag ezzel nyerte meg az 1994-es választást, ez a szakértelem. A szakértelem, mint fordulat. Nyilván érdemes. Ezért az is kellett, én szerintem szerepe volt a Hongyul esetének abban, hogy, hogy nyertek, Abban, hogy, hogy abszolút nyertek. többséget szereztek, Esköszön. abban volt szerepe, De abban, hogy nyertek, abban nem. Abban, hogy egyedül abszolút többséget szereztek, abban volt szerepe. Tehát ha már túlnyerték magukat, abban volt szemben szerepe mindenképpen nyert. félelmetes volt egy a 94 es választások, amikor az első forduló eredményei meglettek, és ott volt az ország térképe, és minden megye, vas megyét leszámítva lesz kivétel piros volt. Csak most Az kék volt az SDS-es igen. Nem egy hol lícióba ment az igen, egész. De, de Men be a szerintem ilyen, ilyen választási éredmény már soha többé nem lesz Magyarországon, mint a mi és ház, örüljünk, hát. Ügyes, és és ünnepeljünk, és, és dobáljuk el. Nem vörös lesz, hanem narancssárba, de, igen, és, és de és és nagyon kétség. És, és lehet, hogy abszolút múlva. többségük lesz, az is lehet, hogy kétharmados többségük lesz. Szerintem nem. De készül, készül. Minden esetre ez a szakértelem, ezt tudod, mit jelentett? A szakértelem, hogy mi már régen is ez. Igen mi vagyunk az ország gazdái valójában, vagy voltunk legalábbis. Na, ha most mi visszaengedtek minket ide a kormánykerék,hez meg ide a Ez volt az MSZP-nek a szlogány, hogy szakértelme is. kicsit lassan kicsit döcögve elvezetjük az országot. után. Ez valahogy az emberekben értő fülekre találta, amikor azt látták, hogy mit csináltak az MDF-es a kételségek. Vagyis, hogy mit nem csináltak. Mit csináltak a neveket osztottak, arról vitatkoztak, hogy ezt az utcát hogy ezzel mentelni egy rossztak egy csomó értelmetlen törvényt, Aminek akkor legalábbis jelentősége még nem volt, bár, bár elképesztő mennyiségben születtek, ugye a törvények a. azért nagy, első... nagy jelentősége lett egyébként később. csak de az a, igen. Akkor az emberek számára nem volt igen, akkor nem volt az, nem az érzékelhető, az érzékelhető és mit érzékeltek igen. még az emberek, hogy sokkal. És és megazdagodott a sokkal... gyúcsány, és meggazdagodott szilvási, és sokkal az az szegényebbek lettek, mint voltak, és ez senki nem hajlandó segíteni volt, De azt viszont egyébként, ha őszinténk vagyunk még az előttük lévő kormányok alapozták meg. Tehát az a szakértői kormány, aki utánuk jött, az nagyban elősegített Ének gondoltam 20, a 90-es évek 000 első éveire nem tudom, hogy ti hogy éltétek meg nyilván másképp mint én, de én, én tényleg arra emlékszem, hogy akkoriban mindenki baromira szegény volt, tehát hogy az emberek nagyon nagy része uh, tényleg nagyon-nagyon-nagyon rosszul élt 93-94 körül nem volt egyszerű jól élni és aztán jött, jött a bokros csomag azt, és erre jött a bokros csomag Most, arra emléke fel tudjuk idézni a szlogeneket? a szlogeneket. Nem ki a tettek Ne, ne, hagyjuk a Demskit, mert abból rengeteg volt, és az mindig a Demski nyert. 1990-ben a nyugodt erő győzött. Mindig csak a győztás szlogent. Ezt tudjuk, merjük, tesszük. Igen, emlékszem erre is, csak a győztás szlogent idézzük fel. Igen, már tartsuk a jó irányt, arra is emlékszünk, az volt a leggyalázatosabb, az minden idők leggyalázatosabb szlogenja volt. És ezért valakinek fizettek, igen? Mindig fizettek ez eset. aztán ráfizettek. 1990-ben a nyugodt erő győzött, 1994-ben a szakértelem választása győzött, 1998-ban a van más választás polgári Magyarország, tehát ez a polgárszó győzött, 2002-ben a jóléti rendszerváltás szó győzött megyesivel, és 2006-ban pedig az igen <gül> <gül> ha megfigyelitek egyébként a reklámot, tehát megfigyelitek az üzleti marketinget, gyakorlatilag ugyanilyen irányt ír, ír, ír le. Tehát a Pannon GSM-nek a rendszerváltás után, amikor megjelentek a, a GSM telefonok 93-94 igen, környékén, igen, az élvonal ez volt igen. a neve, mondjuk a a, a, a ve, akkori vesztelnek a kapcsolat, ez volt a szlogenje. Az élvonal, az még a nagyon-nagyon régi reklámiskola, tehát az egy szóvic volt, egy, egy szójáték volt, egyrészt az, az a vonal, amelyik a legjobb, a, le, a legjobb telefonvonal, az élvonal, is emellett hát az élvonalba tartozó cég, tehát ez, egy, ez, egy, ez olyan, amit ma már nem használnak a reklámszakemberek, ez az a fajta Fajta reklámnyelv. A kapcsolat, ez is, ez is kapcsolódik, ez is nagyon-nagyon ez is pontosan leírja azt a terméket, azt a, azt a szolgáltatást, amivel házalt nekünk a Vestel. Ma a T-Mobilnak az a szlogenje, hogy jobb veled a világ, a, a Pannonnak pedig az a szlogenje, hogy közel hozzád. Tehát, ha megfigyelitek, hogy hogyan válik le a szlogen magáról a szolgáltatásról, illetve a termékről, mennyire válik absztraktá. Ugyanezt történt a politikai nyelvben is. Tehát eleinte nyugodt erő, polgári Magyarország, ma pedig már igen. <gül> Hát igen, megszülettek ezek az brandek, az brendek. Yeah. Ennél nem lehet lejjebenni. Tehát innen már csak visszafelé vezet az út. Az igen nem lehet még egyszer nem. használni. Nem. Egyébként ne. a Firesz a helyében ez viszont... elő 2010-ben? Nem. Nem nem nem nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem. nem lehet Nem lehet De ez is e de, de, de... Ne le, csak viccelten. <gül> Minden esetre... Nem igen, az még lehetne. Igen és nem. Minden esetre a paktumról még fontos beszélni, mert Csurka az egész 90-es évek közéletét teleharsokta, teleüvöltözte a paktum, a paktumpolitika, lepaktált Antaltölgyesivel. Ugye az Antaltölgyesi paktumról beszélünk, amelynek két pontja volt, az egyik az az, hogy az SDS az belemegy abba, hogy a kétharmados, úgynevezett sarkalatos törvények, azok azok ne kétharmadosak legyenek, hanem egyszerű többséggel is megszavazhatók, hogy az ország kormányozható legyen. Tehát egy csomó sarkalatos kérdést kivontak két harmados törvényeknek a köréből, pont azért, hogy Antalnak könnyebb dolga legyen, és ezért cserébe az MDF egy logikus kompromisszumgyanánt lemondott a köztársasági elnök személyének megjelölési jogáról, és ezt átruházta az szdsz az SDS pedig előállt Gönc Árpáddal, aki két cikluson keresztül volt a nemzet édes Atyuskája. Csak hogy a köztársasági elnök. Árpi bácsi, aki, a, aki Kádár János bácsinak a, hogy mondjam, a, a, az öltövező. Ezt nem, nem mondjuk. Az őtövező... nem az őtövező tisztelet, az ő... de azért ne, ne csak az oroszokra mondjuk rá azt, hogy ők szeretik a cáratyuskát. Mi is szeretjük a cáratyuskájukat. De, de Erdővács, nem volt is soha Kádár Erdővács, egy nagyon sokan nem szerették, Nem a második ciklusában már. A másik pedig ilyen emberrel, mert nem olyan kultúrként. De a másik pedig azt el, gondolom, hogy ez, el, ez az, az, az el népszerű volt a, a... az első körében. Ez így van, de egyfelől népszerű volt ez egyik oldalon, a másik oldalon pedig Bohóc bácsinak nevezte már akkor a radikális jobb, de, de én azt gondolom, hogy, hogy ez, össze, ez az összehasonlítás uh, Árpi bácsi nevében is kikérem magamnak, hogy Szára vagy Kádár Jánoshoz hasonlítjuk uh, a Cáratyuska is és Kádár János is egy egyszerre imádott és félt ö, ö, végtelen hatalommal bíró ö, paternális autokrata figura. Ezzel szemben Árpibácsi egy, egy egykori egykor as halára ítélt, akit egyébként Kádár juttatott börtönbe, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy ez az összehasonlítás nem A Magyar a, a Népélekben a a elfoglalt. De Árpibácsi. De nem, nem, ő egy, ő egy kedves, kedves, ő egy nagybácsi volt, tehát ő sose volt. Az a, a, ő nem érezte a hatalmát. A tévéelnök kinevezésekor. És hogy mennyire nem volt semmi funkciója. De hogy és nem? Hát a rendszerváltás. A alatt még kevés Nem, Nem, szerintem nem, nem, nem a, a, a, a, a, a önpárszunk átlépte többször azt a határt, amit meg nem, neki a A Gönszempánnak volt egy nagyon nagyon lényeges akciója, ez ugye a média háború egyik fontos állomása volt a, a televízióelnök, illetve a, illetve a televízió elnök és a rádióelnök kinevezése. Illetve ki nem nevezése. Ugye neki kellett volna a szignozni az Antal által javasolt új televízióelnök kinevező. Nem tudom mit, és ugyanígy rádióelnököt is, és ő ugye nem volt hajlandó eltávolítani onnan a hangkist és a gombár, és ez is ugye a médiaháború egy ilyen fontos pontja és állomása volt. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifagy az olaja a benzinkutakból, amikor már nincs semmi, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt! Gondoljon a holnapra, mert közeleg. Szóval a paktumról. Csurka, szerintem ebben a kérdésben nagyon nagyot téved, vagy tévedett. Mindig Mint más is. is. Mint oly sok más kérdésben is. Ezzel a paktummal abszolút -e semmi probléma nem volt. Tehát ugye, hogy nagyon-nagyon sok baj van a rendszerváltással, de most pont ezzel a paktummal, hogy, hogy a Gönc lett a köztársasági elnök nagy kaland. De most tényleg az. És ez ennek fejében meg az országkormányozhatóvá vált az MDF által. De később. Tehát, egy, egy csurkának fél... ez fájt. Hát később egyébként éppen ezért született -e szerintem, a, pontosan azért, mert a paktum igazából nehezen kritizálható, vagy, vagy igen, tehát valóban nehéz bírálni, éppen ezért született egy másik jobboldali legenda, az úgynevezett rózsadombi paktum története. Erről nyilván hallottak már azok, akik, akik időről időre, ha csak a. Ez annyira puszta. sötét primitívség, hogy szerintem legnagyobb, legnagyobb baromság egyáltalán ismertetni. Ugye a hülyeséged, de tényleg nem mondja. Jó, azért elmondom, mert nagyon vicces. Tehát a, pontosan azért, hogy, hogy, a, hogy a paktum szó maradjon, született egy történet, ami úgy hangzik, hogy a rendszerváltás hajnalán egy rózsadombi villában összegyűltek a, a későbbi politikai élet vezető figurái kezdve a, a Fidesz az M, tehát minden későbbi nagy politikai párt vezetője és az akkori állampárt vezetői és elhatározták közösen, közösen összeállították a rendszerváltás forgatókönyvét aminek persze végső célja nyilván Magyarországi zöri gyarmatosítása és a magyar néplélek nem tudom fényének kioltása na Köszönöm, uh, hogy mondom, kaptunk? Kaptunk, kaptunk, kaptunk, kaptunk, <gül> ezt a baromságot. Kaptunk két SMS-t is, mely, mely ajánlatokat tartalmaz 2010-re az MSP részére. Mi, mi lesz olyan a 2010-es MSZP szlogen? Egyik SMS író azt írja, hogy 2010-ben az MSZP szlogenje így fog hangzani, ide. Hát mint hogy ide szavad. <gül> tá, az, az, sőt, az, a másik SMS író azt írja, hogy 2010-ben az MSZP kampány szava X. <gül> <gül> Egyet, jó, egyébként az X... jobban a hülyének nem lehet ám nézni az embereket X 2000 Na 2000 még érdemes mellé ragasztani Ha egy terméket De népszerű miért 2000? Most, most már 3000 mert, hogy ugye... miért 3000. Hát azért, mert hogy egy termék, terméket népszerűs tenni akarsz vagy, vagy még tudományosabbá akarod tenni Akkor mellé ragasztod még a 3000 jelzőt a modern, is modern, A modernitás, kérdezés, a, a progresszió jele Ha valami 3000 Valóban? Igen, igen, igen, igen Ezt nem tudtam, ez tök jó Halló, halló Halló, halló, halló Haló! aló! vagy! Szólj hozzánk, kérlek! Ja, igen, és az SDS-nek meg az lesz a szlogánja, hogy mindent. <síns> <síns> még, még és még! <síns> még. <síns> még és még! Mindent, hát, hát privátabban! <síns> <síns> az, a, a címerhez szeretnék hozzászólni, hogy... Hát nem nagyon értek veletek egyébként, mert nem tudom, hogy a címernek az államot, vagy az államformát kell kifejezni. Ö, hát ö, is, is, is az alkotmány csak arról határoz, hogy hogy néz ki maga a címer, vagy arról rendelkezik, de azt nem írja le, hogy mit kell kifejezni de, a hát, az állam, de hát az állam és az államforma nem szétválaszthatóak az, az állam és az államforma az egy. Az, tudod, nem, ez, most ez te A te nem, a te személyed, az szétválasztható attól, hogy férfi vagy. Ez nem igaz, Robi. Tehát a, a Magyar Államról beszélünk a, a, a, a állam? is, amikor, amikor a Nyilas Uralomról beszélünk. A Nyilas Uralom nevében a, a, a, cselekszik a Magyar Állam, de a, az még a Magyar Állam, ahogy a Rákóczi rendszerében Válját, is a Magyar állam beszél. A, trónf a trónfosztást és A köztársaság kikiáltását. Jó, vitát. Na, nem, ezt, ezt, ezt a vitát szerettem volna generálni. Ó, oh, köszönjük, sikerült. Hello. Szóval, szóval szerintem az a címernek, annak tükröznie kell az államformát. A, ha van egy ilyen aktus, hogy trónfosztás, vagy hogy a köztársaság kikiáltás, akkor a címer azt tükrözze már, legyen szíves. Hello, Hello. Hello. hello. Ja, már beszéltünk. Azt hiszem az előbb tra trafáltatok a köze ez a paktum ez a, a 90-es nyári paktum kérdés, uh -huh. a kulcskérdés a 90-es válasz 24%-kat kapott az MDF, 26 az EDS. és mégsem hatalomhoz hogy az első nagy lendület arról szólt, hogy legyen nagy koalíció az MDF és a, az EDS között, ez nem jött össze Gyurcsá és a csúska úgy érezte, hogy hatalomban van MDF nyert Sőt a paktum, amit az szdf elkötött kötött a Antal, és ez az, amit a csurkájék e, nehezen tudtak elfogadni, hogy miért kell nekik lemondani arról a hatalomról önként, amit e, nagy nehezen megszereztünk. Köszönjük szépen a hozzászólást. Email egy SMS. Árpi bácsi, hány bűnöző elítélt komcsinak adott elnöki kegyelmet? Ezen érdemes elgondolkodni? Hát szerintem is érdemes, Szerintem a kegyelem, ebben a, ebben a nyugati kultúrában, én nem tudom, de a kegyelem szó, ebben a nyugati kultúrában, ebben a keresztény kultúrkörben, szerintem ez egy nagyon-nagyon pozitív értelmű szó, ez egy pozitív jelentésű szó, tehát a kegyelem az alapvetően egy jó és helyes dolog, nem tudom, tehát ha valaki Krisztus hívő ebben az országban, mondjuk, feltételezve, annak mi a problémája a kegyelemmel? Az, hogy valaki hatalom van, és nem csap le, nem sújt le, hanem kegyelemmel. hogy nem mindenki érdemli meg, gondolom, hogy vannak. Na jó, éberek, de akkor az, az ne hivatkozzon Jézusra, vettem. aki ezt így gondolja, az hivatkozzon mondjuk. Mondjuk. Nyugdíjú Cézárra. Cézárra. <gül> Ebben az sms nem is hivatkoztak Jézusra, tehát az. De én hadd tegyem meg az ő, ő helyettük is. Edmund. Tehát mindenképpen jó, hogyha gettóba zárjuk az SMS íróját ó, oh, hát az SMS írójának ott van a lehetőség, hogy fölhívjon minket telefonon. Talán ő van a vonalban éppen. Haló-haló. Szerusztok, nem én néztem az SMS-t. Én viszont érdeklődni szerem. Miért tagadsz? Antal József honnan került elő, és mit csinált ő az ellenzékbe? Erre én nagyon kíváncsi. Ő, nagyon, ő, nagyon, nem ő nagyon, a, nagyon a semmiből került elő. Hát ő nem volt ott lakitelken például. Tehát ő, amikor ő az amikor Oros rendszer, Történeti Intézet igazgatója volt. Igen, Amikor, igen, amikor a rendszer váltás megtörtént, a hajnalán voltunk az átalakulásnak, akkor ő a független kisgazdapárban, mivel hogy az ő édesapja, az kisgazda volt még annak idején, 1945-ben még a is. kisgazda kisgazdapolitikus volt. Sőt, miniszter is volt, tehát miniszterségig is vitte. Ő úgy gondolta, hogy az apjának a hagyományát követve, ő is, kis, ő is a kisgazdapártban fog tevékenykedni, csak aztán látva azt a, azt a az a szerencsétlenkedést, azt a nyomonotkodást, ami a független pártban zajlott, nagyon hamar rájött arra, mert volt esze, és megfelelően pragmatikus politikus volt, hogy ő itt nem fogja sokra vinni, és akkor nyargalt át az MDF-be. Az, MDF az antalok van, van egy ilyen rövid, nem túl jelentős 56-os epizódja is, tehát részt vett valamilyen módon a forradalomban, igaz nem játszott bekülnek a severe. Az édesapja az, az viszont viszont zsidókat mentett a vészkorszak idején. Igen, a másik, amit én nagyon Jadvasenben van is fáj, azt hiszem az Jadvasenben, jadva Jeruzsállamben van, van, van, van fáj, az egy fáj Idősebb A Az ügynök listával még, még mindig visszaélnek a, a mai napig nincsen nyilvánosságra hozva Tehát ez lett volna az első lépés Szerintem, szerintem hogyha egy rendszerváltás megtörténik Tehát idézőjelben a rendszerváltás Mert szinte nem történt semmi Hogy az ügynököket azonnal a nyilvánossága De miért mondjuk ezt, hogy szinte nem történt semmin Sosé értem, amikor valaki ezt mondja Hát, mert tulajdonképpen ugyanott vagyunk, mint a Káder időszakban, és kinézünk az utcára, ugyanúgy verik az embereket, a mai nap is, ugyanúgy terror van, ugyanúgy remegni kell. Tehát uh, szinte ugyanaz van, csak most annyi, A, rendőrség, annyi lesz a, a rendőrség sem lett lecserélve, az az igazság. Annyi Sőt, a rendőrség. rendőrség. Kitől most kell most ezt nem lehet értem. De azért, hogy mondjam, tavaly, október 23-a után a kedves telefonálónak az észrevétele legalábbis figyelemre méltó. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm bár csak azt mondhatnám, hogy ez, ez teljesen megalapozatlan, de tavaly október 23-a után ilyet sajnos nem tehetünk. Hát ez volt már a kis multidézésünk. Nagyon kellemes hétvégét kívánunk az RT összes hallgatójának, és jövő hétfőtől minden egyéb híresztelés ellenére újra jelentkezünk, és itt leszünk veletek. Sziasztok! Az Apokalipszis és Társaság mára a Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje jelszavainkat! Szerződj! szervez, Szerez! Szennyez! Tartsa észben! A Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis Észfényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza, jó étvágydal a bolygót.